Biblían, Gamla testamentið, Konunga og Herliðing. Lesin er útgáfa hins í Íslenska biblíufélags frá 1981. Hljóðrýtað hjá blindrábókasæðni Íslands er 1987. Þyrir Samúlsbók, fyrsti kafli. Maður er nefndur Elkana Hann var frá Ramatæm, Sófím, frá Efraim fjöldlum Hann var sonur Íaróhams, Elihússonar, Tóhússonar, Súfsonar, Efraimíta Elkana átti tvær konur Hér drönnur Hanna en hinn Pennina Pennina átti börn en Hanna átti engin börn Þessi maður fór á ári hverju úr borgsinni til þess að byggjast fyrir og til þess að færa drottni alls hefjar fórnir í síló. En þar voru báðu sínir Eli, Höfni og Pínias prestar drottins. Í hversinn er Elkana fórnaði þá gaf hann penninu konu sinni og öllum sonum hennar og dætrum sinn hlut hverju. Hann gaf hönnu ekki nema eitt hlut þótt hann elskaði hana en drottin hafði lokað móður hvíði hennar. Elja hennar skapraunaði henni einnig til þess að reyta hana til reyði af því að drottinn hafi lokað móður hvíði hennar. Svo gjörði Elkana ár eftir ár í hverskipti sem þú fóru upp til hús drottinnis og þannig skapraunaði hún henni. Hanna grétt og neytti eigi matar. Þá sagði Elkana maður hennar við hanna. Hanna, hví grætur þú og hví neytir þú eigi matar? og hvíliku svo illa á þér er ég þér ekki betri en tíu sínir og Hanna stóð upp þá er þau höfðu etið í síló og þá er þau höfðu drukkið en Elí prestur satt á stól við dýrastafin á musteri drottins Hanna var sár hrygg hún bað til drottins og greð mjög djörði heitt og mælti drottin allserjar ef þú lítur á einn ambáttar Þinnar og minnist mín og gleymir að ég ambátt þinni og gefur ambátt þinni svo þá skal ég gefa hann drottni alla æði daga hans og eigi skal rak nýfur koma á höfuð honum. Er hún gjörði lengi vænsína fyrir drottni og Eli tók eftir munni hennar en Hanna mæltist fyrir í hljóði, bærðust aðeins varutnar en rödd hennar hefðist ekki þá hélt Eli að hún veri drukkin þá sagði Eli við hana hversu rengi ætlar þú að láta sjá þig drukna? láttu vímuna renna að þér hann að svaraði og sagði nei herra minn ég er kona með hrygði hjarta vín hef ég ekki drukkið því áfengan en ég hef úthelt hjarta mínu fyrir drottni ætla þú eigi að ambátt þín sé afhrag því að af mínu miklaharmi og trega hef ég talað hinga til Elís var og þó sagði far þú í friði ísælskuð mun veita fyrir það er þú hefur beðið hann um Hanna mælti og að ambá þín mætti finna náð í augum þínum síðan fór konan leiðarsinnar og mataðist og var eigi framar með döfru bragði morgun eftir rísa þau árla og gjörðu bæn sína fyrir augliti drottins sneru síðan aftur og komi heim til rama Og Elkana kendi hönnu konu sinnar og drottin myndist hennar og er árvar liðið hafði Hanna orðið þunguð og aðið son og hún nefndi hann Samuel því að ég hef beðið drottin um hann. Elkana fó nú með alla fjölskyldu sína til þess að færa drottin í hérna árlegu fórn og áheitt sitt. En Hanna fór ekki heldur sagði við mannsinn Ég fyrir ekki fyrir en sveitnin er vaninn að brjósti. Þá fer ég með hann því að hann byrtist fyrir augli til dróttins og verði þar ávalt upp frá því. Elkana maður hennar sagði við hana Gjörð svo sem þér vel líkar, verð þú kýr heima eins þú hefur vanið hana brjósti. Dróttin láti aðeins orðin að rætast. Síðan að konan kýr heima og hafði són sinna brjósti eins hún vandi hana af. En er hún hafði vanið hana brjósti, fór hún með hann og hafði með sér þriggja ára gamalt naut og eina efu mjöls og leigil víns. Og hún fór með hann í hús drottins í síló en sveinninn var þá ungur. Þau slátruðu nautinu og fóru með sveinin til eli og hún sagði heir herra minn, svo sannlega sem þú lifir, herra minn, er ég kona svo er stóð hér hjá þér til þess að mína til drottins. Um svein þennan gjörði ég bæn mína og drottinn veitti mér bæn mína sem ég bað hann um. Fyrir því vil ég og ljá drottni hann. Svo lengi sem hann lifir skal hann vera drottni leður og þau fjallu þar fram fyrir drottinn. Annar kabli Hanna gjörði bæn sína og mælti. Hjarta mitt fagnar í drottni Hort mitt er hátt upp hafið fyrir fulltingi Guðs minns. Munnur minn er upplokin gegn óvönu mínum því ég gledst yfir þinni hjálp. Enginn er heilagur sem drottinn því að enginn er til nema þú. Ekkert bjarg er til sem vor Guð. Mælið eigi án afláts drambyrði. Ósvipni komi eigi út að munni yðar því að drottinn er Guð sem allt veit og af honum eru verkin vegin Bói kappana er sundur brotin en máttfarnir menn gyrðast styrkleika Mettir leiga sig fyrir brauð en hungraðir njóta kvildar Óbyrjan fæðir jávil sjö en margra barna móðurinn mornar og þornar Drottin deyðir og lífgar færir til heljar nýður og leiðir upp þaðan Drottin gjörir fátækan og ríkan, nýðurlægir og upphefur. Hann reisir hinn lítilmótlegu úr duftinu, lyftir hinn um snöyðu upp úr skarninu, leiðir þá til sætis hjá þjóðhæðingjum og setur þá á tignar stól. Því að drottinni heyra stólpar jarðarinnar, á þá setti hann jarðríkið. Fætur sinna guðrættu varveitir hann, en hinn er guðlausu farast í myrkri því að fyrir eigin mátt sigrar enginn. Þeir sem berjast móti drottni verða sundur mólaðir, hann lætur þrumur af himni koma yfir þá. Drottin dæmir endi mörg jarðarinnar, hann veitir kraft konungi sínum og lyftir upp horni síns smurða. Síðan fór elkan að heim til rama en sveinnin gengdi þjónustu drottins hjá Elí presti. Sinnur Eli voru hrakmenni. Þeir skeittu ekki um drottinn né hvað prestinum bar með réttu af hálfu líðsins. Hvenær sem einhver færði slátur fórn, þá kom sveitt prestsins meðan verið var að, að sjóga kjötið með þrítentan fork í hendinni og rakan ofan í ketilin eða pottinn eða suðupönnuna eða grýtjuna og allt sem uppkom á forkinum þá tók presturinn handa sér. Svo fóru þeir með alla Ísraelsmenn sem komu þangað til Síló. Meira að segja áður en fýt hann var brennt, kom sveinn prestins og sagði við þann sem fórnaði gef mér kjöt til þess að steykja handa prestinum. Hann vill ekki taka við sonu af að þér heldur hráð. Segði maðurinn þá við hann Fyrst verður þó að brenna fýtuna, tak síðan slíkt er þú gyrnist. Þá svaraði hann Nei, heldur skall þú í það nú þegar gefa eðla mun eða taka það með valdi. synd hinn á ungu manna, var mjög mikil frammi fyrir drottni því að þeir lítils virtu fórn drottins. En Samuel gengdi þjónustu frammi fyrir drottni sem ungu sveinn skrýttur lín högli og móður hans var vön að gjöra honum lítinn möttul og færði honum hann á ári hverju þá er hún kom með manni sínum til þess að færa hérna árlegu fórn þá blessaði eli Elkana og konu og sagði drottinn gefið þér affæmi við þessari konu í stað þess er leður var drottni síðan fóru þau heim til sín og drottinn vitjaði hönnu og hún var þungu og fætti þrjá sonu og tvær dætur en sveinnin Samuel óksu pjá drottni Elí gjörðist mjög gamall og heyrði allt um það hvernig sýnir hans fóru með allan Ísrael og að þið legðust með konum þeim sem gengdu þjónustu við dýr samfundatjaldsins. Og hann sagði við þá, hvers vegna hefði þið ykkur svo? Því að ég hefði heyrt allan þennan líð tala um yllt aðtæfi ykkar. Egi má svo vera, sýnir mínir, það er ekki fallegur orðrómu sem ég heyri líð drottins vera að breyða út. Syngi maður á móti öðrum manni þá sker guð úr en syngi maður móti drottni hverma þá byggja honum líknar en þeir hlýttu ekki orðum föðusins fyrir að drottinn vildi deyða þá en sveinninn Samuel ós og þroskaðist og varð æ þekkari bæði drottni og mönnum Guðsmaðurinn kom til Eli og sagði við þann Svo segir drottinn Ég opinbyrðað mig ættmönnum föðurþíns, þá er þeir heyrðu til Fúsi Farós í Ekistalandi. Og ég valdi mér þá fyrir presta úr öllum ættkvíslum Ísraels til þess að þeir gengju upp að alltari mínu til að færa reykjelsis forn og bæru hökul fram í fyrir mér og ég hefi gefið húsi föðurþíns allar eldfornir Ísraels manna. Hvers fótum tróðið þér sláttur fórnir mínar og matfórnir sem ég hefði fyrirskipað í bústa mínum? Og þú metur sonu þína meira en mig er þér feitið yður á hinnu besta af öllum fórnum Ísæls líðsmíns, fyrir því Fyrir þvísvegið drottinn Ísæls guð. Ég hef sagt, þitt hús og hús föður þíns skal ganga fyrir auglíti mínu eilíflega. En nú segir drottinn, Það sé fjarri mér. Því að ég hefra þá sem mig hefra en þeir sem fyrirlíta mig munu til skammar verða. Sjá þeir tímar munu koma að ég sundur arm þinn og arm ættar þinnar svo að enginn verður gamall í húsi þínu. Og þú munt sjá ofsjónum yfir þeirri farsæld sem Ísrael mun hlottnast og aldrei framaskar nokkur verða gamall í húsi þínu. En einum af þínum vil ég eigi útrýma frá alltari mínu. En ég mun láta augu þín daprast og sálu þína örmagnast. Og öll vilkoma hús skal falla fyrir sverði manna. Og þetta skal vera þér merkið sem koma mun fram á báðum sonum þínum, höfni og, og píniðas. Á sama degi munu þeir báðir degja. En ég mun skipa mér til handa trúan og hann mun gjöra að mínum vilja og mínu skapi. Honum mun ég reysa stöðu tús og hann skal ganga fyrir augliti mín smurða alla daga. Þá mun það verða að hver sá sem eftir er í húsi þínu mun koma til að lúta honum til þess að fá smá skilding eða bröðhleif og segja Kom þú mér nýður við ekkort press embættið svo að ég fái bröðbyta að eðta. 3. kabli Sveinninn Samúil gengdi þjónustu drottins hjá Elí Orð frá drottni var sjaldjæft á þeim dögum, vitranir voru þá fá tíðar Þá bar svo til ein dag að Elí svaf á sínum vanalega stað, en augu hans voru tekjuna daprast svo að hann var hættur að sjá og enn var ekki sloknað á guðs lampa En Samuel svaf í musteri drottins þar sem Guðs örg var. Þá kallaði drottin á Samuel. Hann svaraði, hér er ég. Og hann hljóf til Eli og sagði, hér er ég því að þú kallaðir á mig. En Eli sagði, ég hef ekki kallað, farðu aftur að sofa. Fór hann þá og lagðist til sveps. En drottin kallaði en að nýju, Samuel. Og Samuel reis upp og fór til Eli og sagði Hér er ég því þú kallaðir á mig En hann sagði Ég hef ekki kallað sonu minn Leggst þú aftur til sveps En Samuel þekkti ekki enn drottin Og honum hafi ekki enn byrst orð frá drottni Þá kallaði drottin enn á Samuel Í þriðjaskiftið Og hann reis upp og fór til Eli og sagði Hér er ég því að þú kallaðir á mig Þá skildi Elí að það var drottin sem var að kalla á Sveinin. Fyrir því svaði Elí við Samuel, farð þú og leggstu til Sveps og verði nú á því kallað, þá svarað þú, talað þú drottin því að þjótt þinn heyrir. Fór Samuel þá og lagðist til Sveps á sínum stað. Þá kom drottin og gekk fram og kallaði sem hin fyrir skiptin Samuel, Samuel og Samuel svaraði, tala þú því að þjótt þinn heyrir. Drottinn mælti þá við Samuel þá hluti mun ég gjöra í Ísrael að óma mun fyrir báðum eyrum allra þeirra er það heyra. Á þeim degi mun ég láta framkoma á Eli allt það er ég hef talað um hús hans frá upphafi til enda. Því að ég hef kunngjort honum að ég mun ég dæma hús hans að eilífu vegna místgjörðar þeirrar er honum var kunn að sínir hans leiddu bölvun yfir sig og þó hafði hann ekki taum á þeim og fyrir því hef ég svarið húsi Eli sannlega skal eigi verða frithægt fyrir miskjörð Elihus með sláturfórn eða matfórn að Eilífu Lá Samuel nú kyrr allt til morguns og um morgunin reis hann árla og lauk upp dyrunum á húsi drottins En Samuel þorði ekki að segja Elí frá síninni. Elí kallaði á Samuel og sagði Samuel, sonur minn. Hann svaraði Hér er ég. Elí sagði Hvað var það sem hann talaði við þig? Lendi mig því ekki. Guð láti því gjaldat þess nú og síðar ef þú leynir mig nokkura því sem hann talaði við þig. Þá sagði Samuel honum allt saman og lendi hann engu. En Elí sagði, hann er drottinn, gjöri hann það sem honum þóknast. Samuel óks og drottinn var með honum og let ekkert að því er hann hafi bóðað falla til jarðar. Og allur Ísrael frá Dan til Bersepa kannaðist við að Samuel væri falið að vera spámaður drottinnis og drottinn hértt áfram að byrtast í síló og drottinn opinberaði Samuel í síló Vel orli sínu. Or Samuel kom til alls Israels og Ísrael fór í móti fílistum til hernaðar og settu þeir herrbúði sínar hjá Ebenezer, En fílistar settu herrbúði sínar hjá Atheg, Og fílistar fyltu lífi sínu gegn Ísrael og hallaðið barðaginn. Ísrael beið ósigur fyrir og þeir felldu í valinn á vígvellinum um fjögur þúsund manns. Og ég er líðurinn kom aftur í herbúðirnar, þá sögðu öldungar Ísraels Hví hefur dróttinn látið oss spýða ósegur í dag fyrir fýlistum. Vjöskunum sækja sáttmá sörg til Síló og þegar hún er komin hér meðalvor, mun hún frelsa oss af hendi óvinna vorra. Þá sendi líðurinn menn til Síló og þeir tóku þaðan sáttmálsörk drottins allsarjar, hann sem situr uppi yfir kerúbunum. Báður sínir Eli, þeir Hoffni og Pínias fóru með sáttmálsörk guðs. En þegar sáttmálsörk drottins kom í herrbúðirnar, þá löst allur Ísrael upp svo miklu fagnaðar ópi að jörðin dundi. Þegar fýlistar heyrðu óminn að fagnaðar ópinu sögðu þeir, hvað merkir þetta glimjandi fagnaðaróp í herrbúðum Hebrea og þeir urðu þess vísir að örg drottins veri komin í herrbúðinnar þá urðu þeir skjálkaðir því að þeir hugsuðu Guð er komin til þerra í herrbúðinnar og sögðu Veios því að slíkt hefur aldrei áður tilbórið Veios hver mun frelsós af hendi þessara voldugu Guða þá voru þessir Guðir sem lustu ekkifta með alls konar í eyðimörkinni herði ykkur upp og veri menn fýlistar svo að þér verði ekki ánöðir hefruum eins og þeir hafa verið yður ánöðir verið því menn og bergist og fýlistar börðust og Ísæl hafið ósegur og þeir flýðu hver heim til sín og mannfalli var mjög mikið fjallu af Ísrael 30.000 fótgangandi manna og Guðs Örk var tekin og báðir sínir Eli þeir Höfni og Pínihas létu lífið. Benjamin í til nokkur hljóp úr og kom til Síló þennan sama dag í ripnum klæðum og með mold á höfði sér. Og er hann kom sjá þar satt Eli á stól við hliðið og starfi út á veginn þá hamar hugsjúkur um örk guðs og er maðurinn kom að segja þessi tíðindi í borginni þá tók öll borgin að kveina en er eli heyrði óminn af harma kveininu sagði hann hvað merki þessi háresti og maðurinn hraðaður sér og kom og sagði eli tíðindin en eli var 98 ára gamall og augu hans stýrnuð svo að hann mátti ekki sjá Og maðurinn sagði við Eli Ég kem úr orustunni Ég flýði í dag úr orustunni Þá sagði Eli Hvernig hefur það gengið Sónu minn? Maðurinn sem tíðindin flutti svaraði og mælti Ísrael er flúinn fyrir fýlistum og líka var mikið mannfall meðal fólksins og einnig eru báður sinir tínir þeir höfni og píniðar stöðir og guðs örk er tekinn En er hann nefndi Guðs Örk þá fjöll Elí aftur á baku stólnum við hlýðið og hálsbrotnaði og var það hans bani því að hann var gamall maður og þungur. En hann hafði verið dómar í Ísrael í fjörutíu ár. Tengtadóktur hans kona Pínehassar var þunguð og komin að falli og er hún heyrði tíðindin að Guðs Örk var í tekin og tengtafæðir hennar og maður döðir á né hún nýður og fætti því að Jóðsóttin kom yfir hana en eða hún var komin í döðan sögðu konundar er yfir henni stóðu óttast ekki því að þú hefur svoan fætt en hún svaraði engu og gaf því engan gaum heldur nefndi sveinin íkabóð og sagði horfin er vexendin frá Ísrael vegna þess að guðsörk var tekin og vegna tengdaföðu síns og mannsíns Hún sagði, horfinn er veggsendin frá Ísæl því að Guðs er tekinn. Fymti kabli Fýlistar höfðu tekið Guðs og flutt hana frá Ebinesir til Astot. Nú tóku þeir Guðs örg og fluttu hana í musteri Dagóns og settu hana við hlýðina á Dagón. En er Astot menn risu ála morgunin eftir, sjá, þá lág Dagón á grúfu, á gólfinu fyrir framan örg drottins og tóku þeir dagón og settu hann aftur á sinn stað og þeir risu árla um morguninn daginn eftir og sjá þá lá dagón á grúfu á gólfinu fyrir framan örg drottins höfu dagóns og báðar hendur voru brotnar af honum og láfu á þröskuldunum bólurinn einn var eftir af dagón fyrir því stíga prestar dagóns og allir þeir sem ganga inn í musturidagons ekki á þröskuldagons í Astóð og helst það enn í dag. Höndróttins lá þungt á Astóðmönnum, hann skjaldi þá og sló þá með kýlum, bæði Astóð og héraði umhverfis. En þegar Astóð búa sáu að þetta var þannig, þá sögðu þeir Örk Ísælskuðskal eigi lengur hjá að svera því að hörðir hönd hans áhós og á dagón guði vorum þá gjörðu þeir sendimenn og söpnuðu saman öllum höfðingjum fýlist að tilsýn og sögðu hvað eigum við að gjöra við örg Ísæðels guðus þeir sögðu flýtjaskal örg Ísæðels guðus til gat og þeir fluttu örg Ísæðels guðus þangað. En eftir að þeir hefðu flutt hana þangað þá kom hönd rottins yfir borginna með feikna mikiliskelvingu hann sló borgarbúa bæði smáa og stóra, svo að kýli brudtust út um þá. Þá sendu þeir Guðsorg til Ekron, en er Guðsorg kom til Ekron, þá kveinuðu Ekroningar og sögðu þeir hafa fluttir minn örg Ísælis Guðs til þess að deyða mig og fólk mitt. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söpnuðu saman öllum höfðingum fýlista og sögðu, sendið burt örk Ísælis Guðs svo að hún komist á sinnstaf og deyði mig ekki og fólk mitt. Því að dauðas ángist hafði gripið alla borgina. Hönguðs lá mjög þungt á. Þeir menn sem eigi dógu urðust leggnið kýlum og kvein, borgarinnar stía upp til himins. Sjötti kafli Örk var sjö mánuði í fylistalandi og fylistar kölluðu prestana og spásagnamennina og sögðu hvað eigum við að gjöra við örk drottins segið ást til hvernig eigum vera að senda hana heim á sinn stað þeir svörðu ef því sendið burt örk ísælskuðs þá sendið hana ekki gjafalust heldur greiðið henni sektarfórn þá munið þér heilir verða og yður minn verða kunnugt hvers vegna hönd hans hefur ekki frá yður vikið þá sögðu fýlistar hvaða sektarfórn eigum við er að greiða henni þeir svörðu Fimm kili af gulli og fimm mís af gulli eins og höfðingjar fýlista eru margir til því að sama pláan hefur gengið yfir yður og höfðingja yðar. Búið nú til myndir af kýlum og myndir af músum yðar, þeim er eða landið og gefið Ísraels guði dyrðina. Má vera að hann létti þá afiður hendi sinni og af guði yðar og af landi yðar. Hvers vegna viljið þeir herða hjortu í þar eins og eigiptar og fara á hertu hjarta sitt? Var ekki svo að þegar hann hafi leikið þá hart þá sleftu þeir þeim svo að þeir fóru burt? Og takið nú og gjöri nýjan vagn og tvær kýr sem kálvar ganga undir og ok hefur ekki komið á og beitlið kúnum fyrir vagninn en takið kálvana undan þeim og farið heim með þá. Takið síðan örg drottins og setið hann á vagnin en gullgripið þá er því greiðið henni í sektarforn skulið þið láta í kistil við hlýð hennar látið hann að síðan fara leiðar sinnar og higgið að ef hún fer veginn til sínslands upp til bet semis þá er það hann sem hefur látið oss þessa miklu ógæfu að höndum bera en farið hún ekki veginn þá vitum við að ekki er það hönd hann sem hefur lostið oss þá er það tilviljun er oss hefur að höndum borið. Og menn gjörðu svo. Þeir tóku tvær kýr er kálvar gengu undir og beittu þeim fyrir vagnin en kálvana byrðu þeir inni heima. Síðan tóku þeir örg drottins á vagnin svo á og kýstilinn með gullmúsunum og kýlamyndunum og kýrnar fóru beina leið til bet semis. Þrættu þær brautina og bauluðu án afláts og viku kvorki til hægri nýja vinstri og höfðingjar fýlista fóru á eftir þeim allta landamærum Bet-Semes Bet-Semes búar voru að kveiti upp í dalnum var þeim nú litið upp og sáuð þeir örkina og urð þeir fegnir að sjá hana og vagninn kominn á akkur Jósúa í Bet-Semes og nam þar staðar en þar var stór stein Og þér klufu viðin vor vagninum og fórnuðu kúnum í brenni fórn drottni til handa. En levítnir tóku örkt drottnis niður og kistirnir sem hjá honum var og gullgriparnir voru í og settu á stóra steinen. Og bet semisbúar fórnuðu brenni fórnum og slátruðu slátrur fórnum á þem degi drottni til handa. Og höfvingar fílísstana 5 sáu það og fóru þann sama dag aftur til Ekron. En þessi voru gullkílirnir sem fílístar greitu drottni í Sektarfórn eitt fyrir Asdót eitt fyrir Gaza eitt fyrir Ascalon eitt fyrir Gat og eitt fyrir Ekron. Auk þess gullmísnar jafnmargar og allar borgir fílísta höfðinga 5 bæði víkirtu borgirnar og bænda þorpin. Og stóri steinninn er þi settu örk drottins niður á er vottur þessa fram á þennan dag á Akri Jósúa í Bet-Semis Drottin laust nokkra mönnunum í Bet-Semis af því að þeir skoðu örg drottins og hann laust af fólkinu 70 manns en fólkið harmaði það að drottin hafði gjört svo mikið mannfall meðal fólksins og Bet-Semis búa sögðu hverfær staðist fyrir drottinni þessum heilaga guði og til hvers mun hann nú fara er hann fer frá oss. Þá gjörðu þeir sendimenn á fund íbúana í kyrjad Jærim og létu segja þeim fylistar hafa skýlað aftur örg dróttins komið hingað og flytið hana til yðar. Sjöndi kabli Og íbúarnir í kyrjad Jærim komu og sóttu örg dróttins og fluttu hana í hús Aspínadaps á hæðinni og výgðu þeir elas á son hans til þess að gæta arkar drottins frá þeim degi er örkinn kom til kyrjad jærim leið langur tími og urðu það tuttugu ár þá snýri allt Ísraels hús sér til drottins Samúl sagði við allt Ísraels hús Ef þér vilji snúiðu til drottins af öllu hérta þá fjallagið hinn útlendu góð fráiður og aðstörturnar og snúið hérta einar til drottins og þjónið honum einum mun han þá frelsa yður af hendi fýlista þá köstuðu Ísæðsmenn burt baðlum og aðstörtum og þjónuðu drottni einum Samúl sagði stefni saman öllum Ísæðl í mispa og skal ég þá byrja fyrir yður til drottins söfnuðu þess þá saman í mispa og jösu vatn og úteltu því fyrir drottni og þeir föstuðu þann dag og sögðu þar við höfum syngað móti drottni og Samuel dæmdi Ísraelsmenn í mispa. Ennur fýlistar heyrðu að Ísraelsmenn höfðu safnað saman í mispa, þá fóru höfðingjar fýlistar á móti Ísraels og er Ísraelsmenn heyrðu það, urðu þeir hrættir við fýlistar og Ísraelsmenn sögðu við Samuel. Látt eigi af að rópa til drottins Guðsvors, Thyrros, að hann frelsi og safhendi fýlistar. Þá tók Samuel dyrklam og fornaði í brennifórn, alfórn, drottin til handa og Samuel hrópaði til drottins fyrir Ísæl og drottin bænhyrði hann. En meðan Samuel var að forna brennifórninni voru fílistar komnir í nánd til að berjast fyrir Ísæl. En drottin sendi þrumu veður með miklum gný yfir fílista á þeim degi og gjörði þá felpsfulla svo að þeir byðu ósigur fyrir Ísæl og Ísæðalsmenn fóru út frá mispa og eltu fýlista og drápu þá á flóttanum allt þar til komi var niður fyrir Betkar. Þá tók Samúl stein og reisti hann upp milli mispa og Jesíana og kallaði hann Ebinesir og sagði hinga til hefur drottinn hjálpað oss. Þanni voru fýlistar yfirbugaðir og komu þeir ekki framar inn í land Ísraels og hönn drottins var gegn fýlistunum meðan Samúl lífði en borgir þær sem fýlistar höfðu tekið frá Ísæl komu aftur undir Ísæl frá Ekron alltil galt og landinu er að þeim lág náði Ísæl einnig úr höndum fýlista og friður komst á milli Ísæls og Amoríta Samúl dæmdi Ísæl meðan hann lífði og hann ferðaðist um á ári hverju og kom til Betel Gilgal og Mispa og dæmdi Ísrael á öllum þessum stöðum og hann snýri aftur til Rama því að þar átti hann heima og þar dæmdi hann Ísrael og hann resti drottni þar alltari. Samuel og Sál Áttundi kabli Er Samuel var orðin gamal setti hann sonur sína dómara yfir Ísrael. Frumgetinn sonur hans hét Jóel en annars sonur hans Abía þeir dæmdu í Berseba en sinir hans fetuðu ekki í fótspor hans heldur neyðust þeir til ágindar og þá um útur og hölluðu réttinum þá söpnuðust allir öldungar Ísæl saman og fóra á fund Samúels í rama og sögðu við hann sjá, þú ert nú alveg gamall og sinir þínir fetuðu ekki í fótspor þín setast við konung til að dæma os eins og er hjá öllum öðrum þjóðum En Samuel mislíkaði það að þið sögðu gef os konung til að dæma os og Samuel bað til drottins. Drottin sagði við Samuel látt þú að orðum lífsins í öllu því sem þeir byggja þig um því að þeir hafa ekki hafnað þér heldur hafa þeir hafnað mér að ég skul ekki lengur vera konungur yfir þeim. Svona hafa þeir ávallt breytt frá þeim degi er ég leti þá út af Egyptalandi allt fram á þennan dag þeir hafa yfirgefið mig og þjónað öðrum guðum öldungis á sama hátt fara þeir nú að með þig láð því nú að orðin þeirra þó skalt þú vara þá alvarlega við og segja þeim háttu konungsins sem ríkja á yfir þeim þá sagði Samúi línum sem heimti af honum konung öll orð drottins og mælti Þessi mun verða háttur konungsins sem yfir á að ríkja, sonu yðar mun hann taka og setja þá við vaksin og á hesta sína og þeir mun hlaupa fyrir vagn hans. Og hann mun skipa þá höfusmenn yfir þúsund og höfusmenn yfir fimmtíu og setja þá til að plæja akulansitt og skera upp korsitt og gjöra hernaði tíi sín og ökutíið. Og dætur íðar mun hann taka og láta þær búa til smýrsl, elda og baka. Og bestu lendur íðar, vingarða og olífugarða mun hann taka og gefa þjónum sínum. Og af sálöndum íðar og vingörðum mun hann taka tíund og gefa hana geldingum sínum og þjónum sínum. Og þræða íðar og ambáttir og hina bestu uxa íðar og astna íðar mun hann taka og hafa til sinna verka. Af sauðfinæðið íðar mun hann taka tíund, en sjálfur munu þér verða þrælar hans. Þá munu þér hrópa undan konungi íðar er þér þá hafi kjörið íður, en þá mun drottin ekki svara íður. En fólkið vildi ekki hlýða fortölum Samuels og sagði Nei, konungur skal yfir og vera svo að þér séum eins og allar aðra þjóðir, og konungur vor skal dæma oss og vera fyrirliði vor, og heið að bardaga voru Samuel hlíti á öll umali líðsins og tjáði þau fyrir drottni en drottinn sagði við Samuel látt þú að orðum þeirra og set yfir þá konung þá sagði Samuel við ísæðismenn fari burt hver til síns heim kynnis nýjundi kafli maðurinn endur Gís hann var úr Benjamín og var sonur Abiels Serósonar bekkórat sonar, affæi sonar sonar okkus, auðugur maður hann átti son er sál hét fyrir og fríðan engin af ísæðsmönnum var fríðar en hann hann var höfði herri en allur líður ösnur kís föðursáls tindust og kís sagði við sálsón sinn takk mig þér einna sveinunum og farðu og leitaðu að ösnunum og þeir fóru um Efraimfjöll og þeir fóru um Salijasland en fundu þar ekki síðan fóru þeir um Salajaland en þar voru þar þá fóru þeir um Benjaminsland en fundu þar ekki en ef þeir voru komnir í Súfland þá sagði Sálvi Sveinsinn þannig með honum var kom þú, við skulum snúa við svo að fadir minn fara ekki að undrast um okkur í stað þess að hugsa um östunar Sveinnin svaraði honum Sjá í borg þessari er guðsmæður einn og er maðurum frægur. Allt rættist sem hann segir, nú skulum við fara þángað, má vera að hann segja okkur hvaða leið við eigum að halda. Sál sagði við þann, sjá ef við þörum hvað eigum við þá að færa manninum, því að brauðið er þrótið í malpókum okkar og gjöf höfum við enga að færa guðsmanninum. Hvað höfum við? Þá svaraði sveinninn sál aftur og mælti, sjá, ég hefi hjá mér fjórðung úr silfur sikli. Hann allir ég að gefa guðsmanninum til þess að hann segja okkur hvaða leið við skulum halda. Fyrrum komust menn svo að orði í Ísæl, þá er þið gengur til frétta við guð, komið, við skulum fara til sjáandans, því að þeir sem nú eru kallaði spámenn voru fyrrum kallaði sjáendur. Þá sagði Sál við Sveinsinn Þú hefur rétt að mæla, kom þú, við skulum fara. Síðan fóruð þeir til borgarinnar þar sem Guðsmaðurinn var. Ef þeir voru að ganga upp stígin upp að borginni hittu þeir stúlkur sem gengu út að sækja vatn og sögðu við þær er sjáandinn hér. Þær svörðu þeim og sögðu Já, hann er rétt á undan ykkur. Hann er alveg nýkomin til borgarinnar þeir líðurinn ætlar í dag að færa slátrur fórnir á fórnarhæðinni óðar en því komið inn í borgina munu þeir finna hann áður en hann gengur upp á fórnarhæðina til að eta því að líðurinn etur ekki fyrir hann kemur að því að hann blessar fórðurnar eftir það eta þeir sem boðnir eru og gangir upp þangað því að einmitt nú munu þeir finna hann síðan gengu þeir upp til borgarinnar Þegar þeir komin í borgina sjá þá gekk Samuel út á móti þeim og ætlaði upp á fórnarhæðina. Nú hafði drottin daginn áður en sál kom og Samuel þetta. Í þetta mund á morgun mun ég senda þér mann úr Benjamins og skalt úr smyrja hann til höfðingja yfir líf minn Ísrael og hann mun frelsa minn líð af hendi fylistana því að ég hef séð ánöð mín slífs og hvein hans hefur borist til mín. En er Samúels sá sál, sagði drottin við hann, þetta er maðurinn sem ég sagði um við þig, hann skal drotna yfir mínum líð. Sál gekk þá til Samúels í miðju borgarhliðinu og mælti, seg mér hvar á sjáandin heima. Samúels svarði sál og mælti, ég er sjáandin, gakk á undan mér upp á fórnarhæðina. Þið skulið efta með mér í dag, en morgun snemma mun ég láta því fara og fræða því um alltaf er þú ber fyrir brjósti. Og að því er snertir östurnar sem töpuðust hjá þér fyrir þremur dögum, þá verði ekki áhyggjufullar út að þeim því að þær eru fundnar. Og hver mun hljóta allar hnossir Ísraels, hver nema þú og öll ætt föður þíns? Sál svaraði og mælti, er ég ekki Benjaminíti komin að veitni af hinnum minnstu kynkvíslum Ísveils og ætt mín hinn lítilmódlegast af öllum ættum Benjamins kynkvíslar. Hví mælir þú þá slíkt við mig? Samuel tók sál og svein hans og leyti þá inn í matsalinn og hann vísaði þeim til sætis efst meðal boðsmannana en þeir voru um þrjá tíu manns. Og Samuel sagði við matsveinin, kom þú nú með stikkið sem ég fekk þér og sagði þér að taka frá. Þá bar mat sveitnin fram bóginn og rófuna og setti fyrir sál og Samuel mælti sjá það sem afgangsvarð er nú sett fyrir þig. Eð því á hinnum ákveðna tíma var það gemt þér þá er sagt var ég hef bóðið fólkinu og sál átt með Samuel þann dag og þeir gengu nýður af hæðinni ofan í borgina og var búið um sál á þakinu og lagðist hann til sveps. Tegar líst af degi kallaði Samuel á Sál upp á þakjunum og mælti, rís nú á fætur svo að ég geti fyllt hér á leið. Þá reyði Sál á fætur og þeir gengu báður út, hann og Samuel. En eftir voru komnir út fyrir borgina sagði Samuel við Sál. Segðu sveininum að fara á undan okkur og hann fór á undan en stakk þú kýr svo að ég megi flytja þér orð frá guði. Tíundi kamli Þá tók Samuel buðk með olívolíu, myndist hann við hann og mælti. Nú hefur drottinn smurtið til höfvingja yfir líðsinn Ísæl og þú skalt drottna yfir líð drottins og þú skalt frelsa hann af hendi óvinna hans. Og þetta skalt þú til marks hafa um að drottinn hefur smurtið til höfvingja yfir arleð sína. Þegar þú ert farin frá mér í dag, myndt þú hitta tvo menn við gröf rakelar á Benjamís landameyrum hjá Selsa og þeir munu segja við þig Östnudnar sem þú fórst að leita að eru fundnar en faðir þinn er hættur að hugsa um östnudnar og farin að undrast um ykkur og segir hvað á ég nú að gjöra við víkjandi sinni mínum og þegar þú nú heldur áfram þaðan og kemur að taporeik þá munu þrýr menn mæta þér þar sem eru á leið upp til guðs í betil eitt er að byrð þrjú kýð, annar ber þrjá brauðhleifa og hinn þriðji ber vín legil. Þeir munu hilsa þér og gefa þér tvö brauð skall þú þykja þau af þeim. Eftir það munt þú koma til gýpu og guðs þar sem súla fýlista stendur og þegar þú kemur inn í borgina þá munt þú mæta hóp spámana sem eru á leið ofan að fórnarhæðinni með hörpur, bumbur, hljóðpípur og gýjur á undansér og sjálfir eru í spámanlegum guðmóði þá mynd andi dróttins koma yfir þig svo að þú mynd komast í spámanlegan guðmóð með þeim og verða annar maður og þegar þú sér þessi tákn koma fram þá neitt þess færi sem þér býðst því að guð er með þér og þú skalt fara á undan mér ofan til gilgal og sjá ég mun koma til þín og vera fram brennifórnir og forna heilafórnum þú skalt býða í sjö daga þar til er ég kem til þín og þá skal ég láta því vita hvað þú átt að gjöra. Þegar sán nú snýri við og gekk burt frá Samuel þá umbreyti Guð hjarta hans og öll þessi tákn komi fram þennan sama dag. Eftir komið til Gýpu kom hópur spámana á móti honum og andi Guðs kom yfir hann svo að hann komst í spámanlega Guðmóð meðal þeirra en þegar allir þeir sem þekkt höfðu hann áður sá að guðmóður var komin á hann eins og spámanina þá sögðu menn hverfið annan Hvað kemur að sinni kís? Er og sál meðal spámanana? Þá svaraði maður nokkur þaðan og sagði Hver er þá fæðir þeirra? Þaðan er máltækið komið er og sál meðal spámanana En er hinn spámanlegi guðmóður var af honum Þá fór hann heim til sín. Þá sagði föðurbróði Sáls við hann og við Svein hans hvert fóruð þið og hann sagði að leita að östnunum og þegar við fundum þar hvergi þá fórum við til Samuels. Þá sagði föðurbróði Sáls segði mér frá hvað Samuels sagði við ykkur og Sáls sagði við föðurbróði sinn Hann sagði okkur að östnunar verðu fundnar en það sem Samúl hafði sagt um konundómin frá því sagði hann honum eigi. Samúl kallaði líðin saman til drottins í mispa og sagði við Ísæðalsmenn Svo segir drottin Ísæðalskuð Ég hef leitt Ísæðal út af Egiptalandi og ég hef við yður undan valdi Egipta og undan valdi allra þeirra konungsríkja eru kúðu yður. En þér hafið í dag hafnað guði yðar sem hjálpað hefur yður úr öllum nauðum yðar og þrengingum og sagt Nei, heldur skal þú setja konung yfir oss. En gándi nú fram fyrir drottin eftir ættkvíslum yðar og þúsundum. Síðal ég samúr allar ættkvísler Ísæðus ganga fram og fjert hlutur á Benjamins ættkvísl. Þá lét hann Benjamins ættkvísl ganga fram eftir kynþáttum hennar og fjert hlutur á kynþátt matríta. Þá létt hann kynþátt matrýta ganga fram, mann fyrir mann og fjall hlutur á sál Kísson. Var hans þá leitað en hann fannst ekki. Þá spurðust þegar enn fyrir hjá drottni, er maðurinn komin hingað? Drottin svaraði, sjá, hann hefur falið sig hjá farangrinum. Þá hlupuð þeir þangað og sóttu hann, en er hann gekk fram meða líðsins, þá var hann höfði herri en allur líður. Og Samuel sagði við allan lífin hafið þið séð að hann sem drottinn hefur útvalið er slíkur að enginn er hans líki meðar alls fólksins. Þá efti allu lífurinn og sagði konungurinn lífi. Og Samuel sagði lífnum rettindi konungdómsins og skrifaði þau í bók og lagði hana til geimslu frammi fyrir drottni. Síðan lið Samuel allan lífin burt fara hvern heim til sín. Þá fór og sál heim til glípu og með honum fóru hraustmennin sem Guð hafði snortið hjartað í. En hragmennin okkur sögðu hvað allir þessi hjálpi oss. Og þeir fyrlitu hann og færðu honum engar gjafir en hann lét sem hann vissi það ekki. Ellefti kabli Nahas Ammoníti fór og settist um Jabes í Gilead Þá sögðu allir Jabes búar við Nahas Gjörð þú sáttmóla við oss og munum við að þjóna þér Nahas Ammoni svaraði þeim Með þeim kostum vil ég gjöra sáttmóla við yður að ég stingi út á yður öllum hæra augað og gjöru öllum Ísæðal háðung með því Öldungarnir Jabes sögðu við hann Gjörðu sjöð daga frest og munum við senda sendibóðaðum allt Ísæðalsland og ef þá hjálpar oss, munum við gefast upp fyrir þér. Þegar sendibúðarnir komu til íbyrðu sáls og báru upp erindi sitt í áherð líðsins, þá hóf allur líðurinn upp rössína og grétt, og sjá þá kom sál á eftir nautunum utan af akri og sálmælti hvað ber til þess að fólkið er að gráta? Og þeir sjóðu honum erindi jabesmanna. Þá kom andi guðs yfir sál er hann hefðið þessi tíðindi og varð hann reyður mjög og hann tók allt Ísæls land með sendibóðunum og lét þá orðsending fylgja svo skal farið með naut hvers þess manns er egi fylgjur Sál og Samuel í hernaði þá kom ótti drottins yfir fólkið svo að þið lögða stað sem einn maður og hann kannaði lífið í Beseg og voru þá Ísæls menn 300.000 og júta þrjá og þeir sögðu við sendibúðana sem komnir voru segir svo mönnunum í Jabes í Gilead á morgun um hádegispil skal yður koma hjálp og sendimennir komu og sögðu Jabesbúum frá þessu og uruð þeir gladur við og Jabesbúa sögðu við Nahas á morgun munum við gefast upp fyrir yður þá geti þér gjort við oss eins og yður gott þykir En morgunin eftir skipti sál líðinu í þrjá flokka og brutust þeir inn í herbúðunar um morgunvökuna og felldu ammólítana fram til hádegis. Og þeir sem afkomust drefðust viðsvegar svo að ekki urðu eftir af þeim tveir saman. Þá sagði fólkið við Samuel, hverjir voru það sem sögðu á sál að verða konungur yfir oss? Framseljið þá menn svo að við getum drepið þá. En Sál sagði, engan mann skal deyða á þessum degi því að í dag hefur drottin veikt Ísrael sígur. Samúl sagði við líðin, komið, við skulum fara til Gilgal og endun að þar konungdómin. Þá fór allur líðurinn til Gilgal og gjörði Sál þar að konungi frammi fyrir drottni í Gilgal og þeir fornum þar heilla fornum frammi fyrir drottni og Sál og allir Ísraelsmenn glöttu sig þar mikiðlega. Tólti kabli Samuel mælti til alls Ísraels. Sjá, ég hef látið að orðum yðar í öllu því sem þér hafið beðstað mér og ég hefði sett yfir yður konung. Og sjá, nú gengur konungurinn frammi fyrir yður en ég er orðin gamal og grár fyrir hærum og sínir mínir eru meðalíðar. En ég hefði gengið fyrir augliti í þar frá barnæsku fram á þanna dag. Hér er ég og vitnið á móti mér framið fyrir drottni og hans smurða. Hvers uxa hef ég tekið og hvers astna hef ég tekið og hvern hef ég fjöflett. Hverjum hef ég sínt ofríki og af hverjum hef ég þegið mútu eða ég vil skó. Vittnið móti mér og mun ég gjalda yfir það aftur. Þeir svörðu Egi hefur þú fjöflett os og egi hefur þú sýnt os ofríki og við engu hefur þú af nokkurs manns hendi tekið. Hann sagði við þá, drottinn sé vitni móti yður og hann smurði sé vitni í dag að þér hafið ekkert fundið í minni hendi. Og þeir sögðu, já, við vera vitni. Þá sagði Samúel við líðin, drottinn sé vitni Hann sem skóp Mósi og Aron og leti feður út af Egyftalandi gándi nú fram til þess að ég deili á yður frammi fyrir drottni og minni yður á allar velgjóði drottins sem hann hefur auðsýnt yður og feðrum yðar. Þegar Jakob var komin til Egyftalands þjáðu Egyftar þá. Þá hrópuðu feður til drottins og drottins endi Mósi og Aron og þeir leti feður í út af Egyftalandi og hann fekk þeim bústað í þessu landi en þeir glemdu drottni guði sínum þá seldi hann þá í hendur sísera hersaðingja japins konungs í hasór og í hendur fýlistum og í hendur móaps konungi svo að þeir herjuðu á þá en þeir rópuðu til drottins og sögðu við höfum syngað þar sem við höfum yfirgefi drottin og þjónað baulum og astörtum en frelsa oss nú af hendi óvinna vorra þá skulum við þjóna þér. Þá sendi drottin Jerubal, Barak, Jefta og Samuel og frelsaði yður af hendi óvinna yðar allt í kring svo að þér bygguð óhultir. En er þér sáuð að Nahas konungur Amoríða fór í móti yður, þá sögðu þér við mig nei, konungur skal drottna yfir oss en drottin Guð yðar er þó konungur yðar. Þarna er nú konungurinn sem þér hafið valið, sem þér hafið beðið um. Drottin hefa nú sett yfir yfir konung. Ef þér óttist drottin og þjónið honum og hlýðið hans röstu og óhlýðnist ekki skipun drottins og ef þér bæðið þér sjálfur og konungurinn sem ríkir yfir yfir yfir yfir, fylgjið drottin guði í guðiðar, þá fer vel. En ef þér hlýðið ekki röstu drottins og óhlýðnist skipun drottins, þá mun hönn drottins vera á móti yður og konungi yðar. Gangi nú fram og sjáu þann mikla atburð er drottin lætur verða fyrir augum yðar. Er nú ekki hveitu uppskýra? Ég ætlaði byrja drottin að senda þrumur og regn. Þá skuli þér kannast við og skilja hversu mikið illtir gjörðuð í augum drottins er þér beiddust að fá konung. Og Samuel ákallaði drottin og drottinn sendi þrumur og regn þennan hinn sama dag. Þá var allur líðurinn mjög hrættur við drottinn og sagði við Samuel og allur líðurinn sagði við Samuel Byð til drottins skvöðstíns fyrir þjónum þínum svo að þér deyjum ekki því að þér höfum bætt þeirri místjörð ofan á allar syndur vorar að þér höfum beiðst konungs. Samuel sagði við líðinn Óttist ekki Þér hafið að vísu framið þessa miskjörð en víkið nú ekki frá drottni og þjóni drottni af öllu hjartaíðar og eldið ekki fánítinn sem að engu liði eru og eigi frelsa því að fánít eru þau. Því að drottin mun eigi útskúfa líð sínum vegna síns mikla naps af því að drottni hefur þóknast að gjöra yður að sínum líð og fjarri sé það mér að synga á móti drottni með því að hætta að byrja fyrir yður. Ég vil kenna yður hinn góða og rétta veg. Óttist aðeins drottinn og þjónið honum trúlega af öllu hjarta því sjáið hversu mikið hann hefur fyrir yður gjörð. En ef þér breytið yðla þá verður bæði yður og konungi yðar í burtu kýpt. Þrettándi kafli Sál var þrýtjóra aldri þá er hann varð konungur og ríkti í tvö ár yfir Ísrael. Sál valdi sér þrjú þúsund manns af Ísrael. Af þeim voru tvö hjá Sál í Mikmas og á Betilfjöllum en eitt þúsund hjá Jónatan í Gýbu í Benjamin. Hitt liðið let hann brott fara hvern henn til sín. Jónatan draf landsjóra fýlista sem satt í Geba og fýlistar fréttu það og Sál lét þeita lúður um allt landið og sagði Hebregar skulu heyra það og allur líður Ísraels hefði sagt Sál hefur drepið landsjóra fílista og fílistar hafa anstíð á Ísraels og líðinu var stendt saman til þess að para með Sál til gilgal. Fílistar söfnuðu saman til þess að berjast við Ísraels 3000 vagnar og 6000 rittarar og fótgungulíð sem um allt sem sandur á sjávaströndu og þeir lögða stað og settu herbúði sínar í mikmas fyrir austan betavenn og er Ísahelsmenn sáu að þeir voru komnir í kreppu því að að þeim trengdi þá faldi liðið sig í hellum, jarðhólum klettaskorum, gjótum og grifjum nokkurir hebreyana fóru yfir vöðin á jórdan og yfir í gadsland og gíli aðs var enn í gílgal en allt liðið hafi flúi burt frá honum fyrir hlæðislu sakil. Og hann beid í sjö daga til þess tíma er Samuel hafi tiltekið, en Samuel kom ekki til Gilgal og fólki dreifðist burt frá honum. Þá sagði Sál, færi mér hinga brennifórnina og heilla fórninar. Og hann fornaði brennifórninni, en er hann hafi fornað brennifórninni, sjá þá kom Samuel og Sál gekk út á móti honum til þess að heilsa honum og samúr mælti, hvað hefur þú gjörð? Sál svaraði, þegar ég sá að liðið dreifðist burt frá mér og að þú komst ekki á tilteknum tíma en fýlistar söpnuðu saman í mikmas, þá hugsaði ég. Nú munu fýlistar fara ofan á móti mér til gílga áður en ég hef blíkkað drottinu. Fyrir því herti ég upp og fórnaði brennifórðinni. Þá sagði Samuel við Sál Heimskulega hefur þér farið. Þú hefur ekki gætt skipunar drottins guðstíns sem hann fyrir þér lagði. Því að nú hefði drottin staðfest konungdóm þinn yfir Ísrael að eilífu. En nú mun konungdómur þinn ekki standa. Drottin hefur leitað sér að manni eftir sínu hjarta og hann hefur drottin skipað höfingja yfir lífsínum Því að þú hefur ekki gætt þess er drottinn fyrir því lagði. Þá tók Samúl seg upp og fór til Gilgal og helt leiðarsinnar. En leiðarnar af líðinu fór á eftir Sál í móti herrlíðinu. Og eftir voru komnir frá Gilgal til Gýbu í Benjamín þá kannaði Sál líðið sem hjá honum var um 600 manns. Sál og Jónatan sonur hans og líðið sem með þeim var Sántu í Geapa í Benjamín en fýlistar höfðu sett herrbúði sínar í mikmas. Ránsveit fór út úr herrbúðum fýlista í þrem hópum. Einn hópurinn stemdi veginn til Ofra inn í sjúaland, annar hópurinn stemdi veginn til Beathóron og þriðji hópurinn stemdi veginn til Hæðarinnar sem gnæfir yfir Sebojimdalin geng til Eyðimörkinni. Engin játsmiður var til í öllu Ísæðis landi því að fýlistar hugsuðu Hebregar mega ekki smíða sverð eða spjót Ísæðismenn urðu að fara ofan til fýlista eftir vildu láta hessa plójárn sín, haka aksir og sigðir Gjaldið var 2 þriðju úr sikkli fyrir plójárn og haka og þriðjungur úr síkli fyrir gafla og axlir og fyrir að setja brott á brottstaf Þannig hafði gjörvall lífið sem var meða Sál og Jónatan orki sverni spjót í höndum orustudaginn en sál og jónat hann sonur hans höfdu þa Varðflokkur fílista fór nú og settist í skarfið hjá Mílkmas 14. kafli bar við dag ein að Jónatans sonur sál sagði við Skjaldsvin sinn Kom þú við skulum fara yfir til Varðflokks fílista sem er þar na hinum eini en hann sagði ekki föður sínum frá því en sál sat utanverð við lípu undir granatepplatrénu sem er hjá Mikron og lífið sem hann hafði með sér var hér um bil 600 manns og Ahía sonur Ahitúbs bróður Íkabógs Pínehasonar Eli Press drottins í Síló bar Hörkúlin en lífi vissi ekki að Jónatan hafði farið á mittli Klevana sem Jónatan vildi umfara yfir til varfloks fýlistanna var hórhamarinn sín megin hét annar bósess en hin hinn senni annarhamarinn var að norðanverðu og var brattur gengt mikmas en hinna að sunnanverðu gengt geba Jónatan sagði við skjaldsvinn sin kom þú við skurum fara yfir til varfloks þessa óumskurnu manna vera má að drottinn framkvæmi eitthvað a oss Því að ekkert getur talma drottni að veita sigur, hvort heldur er með mörgum eða fáum. Skjaldsveinnin svaraði honum. Gjörð þú öldungis eins og þér leikur hugur á. Sjá, ég mun fylgja þér. Vilja það eitt er þú vilt. Jónatan mælti. Sjá, við förum nú yfir til mannana og látum þá sjá okkur. Ef þeir þá kallar til okkar, nefnir staðar, Þangað til við komum til ykkar, þá skulum við standa kyrrir þar sem við erum stattir og eigið fara upp til þeirra. En ef þeir kalla, komið hingað upp til vor, þá skulum við fara upp þangað því að þá hefur drottin gefið þá í okkar hendur. Skulum við hafa það að marki. Sína letur þeir báðir varflokk fýlistann að sjá sig og fýlist sögðu, Sjá hefriðar koma fram úr holunum sem þeir hafa falið sig í þá kölluðu varmennirni til Jónatans og skjaldsvenns hans komið hingað upp til mor og skulum við segja ykkur tíðindi þá sagði Jónatan við skjaldsvennsinn kom nú upp á eftir mér því að drottin hefur gefið þá í hendur Ísraels og Jónatan klifraði upp á höndum og fótum og skjaldsveitt hans á eftir honum þá lögðu þeir á flóta fyrir Jónatan en hann feldi þá og skjaldsveinn hans vann á þeim á eftir honum og þessum Jónatan og skjaldsveinn hans lögða velli í þessu fyrsta áhlaupi voru um tuttugu mans. eins og þegar plóur flettir sundur sverðinum á dagplagi lands þá sló ókta yfir herbúðunar á völlunum og yfir allt líðið, varðsveitinn og ránsflokkurinn Örðu einnig skjálkaðir og landi nötraði og var það að mikillig skjálfingu. Sjónar verði Sáls í gýpuðu í Benjamín, lítuðustum og sjá þá var allt á tjá og tundri í herrbúðum fylista. Og Sál sagði við mennina sem með honum voru, kannið nú liðið og higgið að hver frá oss hefur farið. Könnuðu þér þá liðið og vantaði þá Jónatan og skjálfsvinn hans. Þá mætti Sál við Ahía Kom þú með hökulinn því að hann bar þá hökulinn frammi fyrir Ísæðismönnum en meðan Sál bara að tala við prestin var í herbúðum fýlista æ meiri og meiri svo að Sál sagði við prestin Hættu við það og Sál og allt líði sem með honum var safnaði saman en ef þér komið í orustuna sjá þá rytti þar hver sverð að öðrum og allt var í uppnámi. En hefriðar þeir er að undanförnu hefðu lotið fylistum og farið höfðu með þeim í stríðið, snýr og snú og í móti þeim og gengu í leið með Ísæðismönnum, þeim er voruð með Sál og Jónatan. Og er Ísæðismenn þeir, er falið höfðu sig á Efraim fjöllum, fréttu að fylistar væri læður að flókta, þá veittu þeir þeim og eftirför til þess að derjast þá Og þannig veitti Drottinn Ísrael sigur á þem degi. Órustan fokaðist fram hjá Betavenn og Ísraelsmenn voru mættir orni þann dag. Þá gerði sál mikið glappaverk. Hann lét lífi vinna svolátandi eyð. Bölvaðu síðan ús heim nei þyr matar áður en kvöldur komið og ég hefi hent mín á óvinnu mínum. Fyrir hví bragðaði eingin af liðinu mat en nú voru hugnánsbú á völlunum og ef liðið kom að hugnánsbúunum sjá þá voru bíflugurnar flóknar út en þrátt fyrir það bar engin höndamunni því að liðið hrættist eyðin. En Jónatan hafði eigi hlýtt á þá er fæðir hans liðið vinna eyðin. Hann rétti því út endastafsins sem hann hafði í hendinni og dýfiði honum í hugnánsseiminn og bar hönd sína að munni sér urðu augu hans þá aftur fjörlegg þá tók eitt nú til máls og sagði Fadir þinn hefur látið liði vinna svo látandi eið, bölvaði sér sá sem matar neytir í dag en liðið var þreytt Jónatans varði Fadir mín leiði landið í ógæfu sjáu hversu fjörlegg augu mín eru af því að ég bragðaði ögn af þessu húnangi Hversu miklu meira myndi mannfallið hafa verið meðal fílista en það er nú orðið ef liðið hefðu eftir nægjur sín í dag af herfangi óvinnina ef það náði. Og þeir felldu fílista á þeim degi frá mikmas til ajalón og liðið var mjög þreytt. Og liðið flegði sér yfir herfangið og tókuð þeir bæði söðfé, nöyt og kalfa og slátrúðu á jörðunni og fólkið át kjötið með blóðunum og menn sögðu Sál frá því og mæltu sjá fólkið syngar móti drottni með því að efta kjötið með blóðinu. Sál sagði Því að dríði glæb veltið hinga til mín stórum steini og Sál mælti gangið út meðal fólksins og segið þeim hver og einna viður komi til mín með sinn uxa og sína sögkinn og slátt þrýð þeim hér og eftir svo að því syngið ekki móti drottni með því að eta það með blóðinu. Þá kom hver og einn af líðinu um nóttina með það er hann hafði og þeir sláð þröðu því þar. Og Sál reysti drottni alltari, það var fyrsta alltarið sem hann reysti drottni. Og Sál mælti, við skulum fara á eftir fýlistum í nótt og ræna með þar þeirra þar til er byrktir af degi og engan að þeim láta eftir verða. Þeir sögðu, gjör allt sem þér gott þykir. En prestunni sagði, Vérskunum ganga hér fram fyrir Guð. Sál gekk þá til frétta við Guð. Á ég fara á eftir fýlustum, mynd þú gefa þá í hendur Ísæl? En hann svaraði honum engu þann dag. Þá sagði Sál, gangið hingað allir höfðingjar fólfsins og grenslist eftir og komist að raunum hver dríkt hafið þessa synd í dag. Fyrir að svo sannlega sem drottin líðir, Sá er veitt hefur Ísæl sigur, þó að það veri Jónatan sonuminn sem hefði dríkt hana, þá skildi hann láta lífið. En enginn svaraði honum af öllu fólkinu. Þá sagði hann við allan Ísrael. Verið þér öðrum eigin en ég og Jónatan sonuminn skulum vera hinum eigin. Líðurinn sagði við Sál, gjörð þú sem þér gott þykir. Þá mælti Sál. Drottin Ísæðarskuð, hví svaraðar þú ekki þjóni þínum í dag? Ef þessi miskjörð hvílir á mér eða Jónatans sinni mínum, Drottin Ísæðarskuð, þá láttú úrím koma upp, en ef hún hvílir á líðinum Ísæðal, þá láttú túmím koma upp. Þá kom upp hlutur Jónatans og Sáls en fólkið gekk undan og Sálmælti, Hlutið með og Jónatan síni mínum. Kom þá upp hlutur Jónatans og Sál sagði við Jónatan, segðu mér hvað þú hefur gjörðt. Þá sagði Jónatan honum frá því og mælti, ég bragði aðeins ögn af hunangi á stafsendanum sem ég hafði í hendinni. Sjá, hér er ég fyrir það á ég að láta lífið. Sál svaraði, Guð gjöru við þig, það er hann vill. Lífið verður þú að láta Jónatan. En líðurinn sagði við Sál á Jónatan að láta lífið hann sem hefur unnið þennan mikla sigur í Ísrael. Fjarrið sé það svo sannlega sem drottinn lífir skal ekki eitt höfuðhár hans falla til jarðar því að með Guðsjálp hefur hann unnið í dag. Og fólkið leisti Jónatan út undan lífláti og Sál kom aftur Er hann hafði elt fýlista en fýlistar fóru hendil sín. Þá við sár hafði hlotið konundóm yfir Ísæl háði hann ófríð við alla óvinni sína allt í kring. Við Móab, við Ammonaíta, við Edom, við konunginni Sopa og við fýlista og hvert sem hann sneri sér vann hann sigur. Hann sindi og hristi og vann sigur á Amalek og frelsaði Ísæl af hendi þeirra er rændu hann. Sænes sáls voru Jónatan Jesví og Malkisúa og dætur hans tvær hetu hin eldri Merab og hin yngri Mikál og kona sáls het Ahinóam dóttir Ahímás og þessum vígi hans het Afner sonur Ner faður bróður sáls því að kís faði sáls og Ner faði Afners voru synir Abíels og ófríðurum við fýlist það var harður alla æfið sáls og sæi sál kappa eða einhvert hraustmenni þá tók hann þann mann í sína sveit. 15 kabli Samuel sagði við sál Drottin sendi mig til þess að smyrja til konungs yfir líðsinn Ísrael Hlýtti í boði drottins, svo segir drottin allserjar Ég vil hefna þess er Amalek gjörði Ísrael að hann gjörði honum fara tálma þá er hann fór af Egiptalandi. Þar því og vinn sigur á Amalek og helgaðu hann banni og allt sem hann á. Og þú skalt ekki þyrma honum heldur skalt þú deyða bæði karla og konur börn og brjóstmilkinga naut og söðfjö úlvalda og astna. Sál bauð þá út lífi og kannaði það í telam 200.000 fótgunguliðs og 10.000 jútamanna. Og sál kom til höfuðborgar Amaleks og setti launnsátt í dalinn. Og sál sagði við Kenita, komið, víkið undan, þar er burt frá Amalekítum svo ég torti miður ekki með þeim. Því að þér sínduð öllum ísæðismönnum góðvill, þá er þér fóru af Egipta landi. Þá viku Kenitar burt frá Amalek. Sál vann sigur á Amalek frá Havíla, suður til Súr, sem liggur fyrir austan ekipta land. Og Agag, konung Amaleks, tók hann höndum lífandi, en fólkið allt bannferði hann með svels eggjum. Þó þyrmdi Sál og fólkið Agag og bestu sögðunum og nautunum, öldu og feitu skepnunum og öllu því sem vænt var og vildu ekki bannferða það en allt það að fjenaðanum sem var lélegt og rýrt bann þarði þeir. Þá kom orð drottins til Samuel svol hjóðandi. Mig yðrar þess að ég gjörði sálað koningi því að hann hefur snúið baki við mér og eigi framkvæmt boð mín. Þá reytti Samuel og hrópaði til drottins alla náttina. Og Samuel lagði snemma á stað næsta morgun til þess að hitta sál og Samuel var sagt svo frá. Sál Er komin til Karmel og sjá hann hefur reis sér minnismerki. Þínast sneri hann við og helt áfram og er farin ofan til Gilgal. Þegar Samuel kom til Sáls, mælti Sál til hans. Blessaðu sér tú á þróttni, ég hefði frangfæmt boð þróttins. En Samuel mælti, hvaða jarmur er það þá sem ómar í eyrumjör og hvaða nöyta öskur er það sem ég heyri? Sál svaraði, þeir komu með þá frá Amalikítum af því að fólkið þilmdi bestu sauðunum og nautunum til þess að forna þeim drottin í guði sínum en hitt höfum við er bannfært. Samúel sagði við Sál, hættu nú og ég mun kunngjura þér það sem drottin hefur talað við mikið nótt. Sál sagði við hann, tala þú. Samúel mælti, er ekki svo? Að þótt þú sett lítill í þínum augum, þá ert þú þó höfuð Ísraels ættfísla því að drottinn smurðið þið til konungs yfir Ísraels. Og drottinn sendið þið í leiðangur og sagði, far þú og bann þær sindaranna, og berst við þá ennst þú hefur gjör eitt þeim. Hvers vegna hefur þú þá ekki hlýtt bóði drottinnis, hefur fleikt til yfir herfangið og gjörð það sem illt var í augum drottinnis. Þá mælti Sál við Samúel Ég hefði hlýtt bóði drottins og ég hefði farið í leiðangur þann er drottin sendið mig í og hefði komið hingað með Agag, Amaleks konung og Amalek hefði ég banni helgað en fólkið tók sauði og naut af herfanginu hir besta að því bannfærða til þess að forna því í gílgal drottni guði þínum til handa Samuel mælti Hefur þá drottinn eins mikla verðþóknun á brennifórnum og snáttúrfórnum eins og á hlýðni við boðsín? Nei, hlýðni er betri en fórn, gömgæfni betri en feiti hrútana. Þrjóska er ekki betri en galdrasind og þvermóðska er ekki betri en hjáguðadýrkun og húsgóð. Af því að þú hefur hafnað skipun drottins, þá hefur hann og hafnað þér og svift þig konungdómið. Sálmælti við Samuel, ég hefði syngað þar að ég hef brotið boð drottins og þín fyrirmæli en ég ótaðist fólkið og let því að orðum þess. Fyrirgeð mér nú syndmína og snú þú við með mér svo að ég megi falla fram fyrir drottni. Samuel svaraði sál. Ég sný ekki við með þér, af því að þú hefur hafnað skipun drottins þá hefur og drottin hafnað þér og svipti konungdómi yfir Ísrael. Samuel sneri sérum við og ætlaði að ganga burt. Þá greip Sál í lafið á skikju hans og ripnaði það af. Þá mætti Samuel til hans. Rifið hefur drottinn frá þér í dag konungdómin yfir Ísrael og gefið hann öðrum sem er betri en þú. Ekki lígur heldur vexemd Ísraels og ekki yfirar hann því að hann er ekki maður að hann yðri. Sálmælti Ég hefði syngað en sín mér þá virðingu frammi fyrir öldungum þjóðar minnar og frammi fyrir Ísrael að snúa við með mér svo að ég með ég falla framfyrir drottni guði þínum. Þá snýri Samúel við og formið Sál og Sál fjell framfyrir drottni. Og Samúel mælti Þærði mér Agag Amaleks konung og Agag gekk til hans kátur og Akag mælti sannlega enn og beskja dauðans á brott víkin þá mælti Samuel eins og sverð þitt hefur gjöld konur barðlausar svo skal nú móður þín vera barðlaus öðrum konum framar síðan hjó Samuel Akag banahögg framifir í drottni í gílgarl Þínæst fór Samuel til Rama en Sál fór heim til sín til dýpuðu Sáls og Samuel sá ekki Sál upp frá því allt til dauðabaks því að Samuel var sorgmættur út af Sál og drottinn yfraði þess að hann hafði gjört Sál konung yfir Ísæl. Sál og Davíð, 16. kabli Drottinn sagði við Samuel Þessu lengi ætlar þú að vera sorgmættur út af sál, þar sem ég hef þóð hafnað honum og svift hann konundómi yfir Ísrael. Fyll þú hort þitt ólíu og legg af stað, ég sendi þið til Ísagi, betlið heim íta því að ég hefði kjörið mér konung meðal svona hans. Samúl svaraði Hversu má ég fara? Freytti sál það mun hann drepa mig. En drottin sagði Takk þú með þér kvígur og segðu ég er komin til þess að færa drottni fórn og bjóð þú ísæ til fórnar máltíðarinnar og ég skal sjálfur láta þið vita hvað þú átt að gjöra og þú skal smyrja mér þann sem ég mun segja þér Samúl gjörði þess með drottinn sagði og er hann kom til betlihem gengu öldungar borgarinnar í móti honum, hrættir í huga og sögðu kemur þú góðu heitli Hann svaraði, já ég er komin til þess að færa drottni fórn, helgið og komið með mér til fórnar máltíðarinnar. Og hann helgaði Ísæi og sonu hans og bauð þeim til fórnar máltíðarinnar. En ef þér komu sá Samuel Eliab og hugsaði, vissulega stendur hér frammi fyrir drottni hans smurði. En drottin sagði við Samuel, lít ekki á skapnað hans og háan vöxt því að ég hefði hafnað honum. Guð lítur ekki á það sem mennitnir líti á. Mennitnir líti á útlítið en dróttinn lítur á hjartað. Þá kallaði Ísæi til Abinadab og leti hann fyrir Samúel. En hann mælti ekki hefur dróttinn heldur kjörið hennan. Þá leti Ísæi fram Samma en Samúel mælti ekki hefur dróttinn heldur kjörið hennan. Og þannig leti Ísai fram sjö sonur sína fyrir Samúel. En Samuel sagði við Ísæi, engan að þessum hefur dróttinn kjörið og Samuel sagði við Ísæi, eru þetta allir sveinarnir. Hann svaraði, ennir hinn yngsti eftir og sjá, hann gæti söða. Samuel sagði við Ísæi, send eftir honum og látt sækja hann því að við er ekki til borðs fyrir hann er komin hingað. Þá sendi hann eftir honum og let hann koma, En hann var rauðleitur, fagureigur og vel vaxinn. Og drottinn sagði, statt upp, smýr hann því að þessi er það. Þá tók Samuel ólíuhornið og smurði hann mitt á meðal bræðra hans. Og andi drottins kom yfir Davið upp frá þeim degi. En Samuel tók sig upp og fór til rama. Andi drottins var víkin frá sál en illur andi frá drottni sturglaði hann. Þá sögðu Þjónarsáls við hann. Íllur andi frá Guði styrlar þig. Herra vorð þarf ekki nefn skipa. Þjónar þínir standa frammi fyrir þér og muni leita upp mann sem kann að leika á hörpu. Þá mun svo fara að þegar hinn Ílli andi frá Guði kemur yfir þig og hann leikur hörpuna hendi sinni þá mun þér batna. Og Sál sagðu við sína finni mér mann sem leikur vel á strengja og færi mér hann þá svaraði einna sveinunum og mælti sjá, ég hefði séð son Ísæi í betli heimíta sem kann leika á strengja og er hristimenni og bardagamadur vel máli farinn og vaksinver og drottinn er með honum þá gjörði sál menn til Ísæi og lit segja honum sendu Davi sonfinn til mín þann er sauðana gætir þá tók Ísæi tíu brauð, vinnbelg og eitt geithafur og sendi Sál með Davíð sinni sínum. Og Davíð kom til Sáls og þjónaði honum. Lagði Sál mikinn þokka á hann og gjörðan af sjaldsveini sínum. Þá sendi Sál til Ísæ og létt segja honum þú Davíð ganga í þjónustu mína því að hann fellur mér vel í geð og jafnan þegar hinn illi andi frá Guði komið við Sál Þá tók Davið hörpuna og leg hana hendi sinni. Þá bráði af sál og honum batnaði og hinn illi andi veg frá honum. Seidjándi kabli Fýlistar dróðu nú saman hersveiti sína til bardaga og söpnuðust þeir saman í Sókó sem heyrir Júta og settu þér herbúði sínar hjá Efis, Dammim, Mildi Sókó og Asseka. En Sál og Ísæðalsmenn söfnuðu saman og settu herbúðu sínar í eikidannum og byggust til bardaga í móti fýlistum. Og fýlistar stóðu á fjalli öðrum eginn og Ísæðalsmenn stóðu á fjalli hinum eginn svo að dalurinn var á milli þeirra. Þá gekk holmgöngumadur fram úr fylkingum fýlista. Hann hitt Góliant og var frá gatt. Hann var á hæð, sex álnir og spönn betur. Hann hafði eyrkjálm á höfi og var í spángabryngju og vóbrinnjan 5.000 sikla eyrs. Hann hafði legglífar að eyr á fótum sér og skotsbjót af eiri á herðum sér. En spjótskaft hans var sem vefjar yfir og fjöðurinn vó 600 sikla í árds. hans gekk á undan honum. Góli hann gekk fram og kallaði til fylkinga Ísæls og mælti til þeirra. Hví farið þér í leiðangur og búist til bardaga. Er ég ekki fýlisti og þér þjónar sáls? Veliður mann sem komi hingað ofan til mín, síðan færum að berjast við mig og felli mig, þá skulum við vera íðar þrænar, en beri ég herri hlut og felli hann, þá skulum þér vera vorir þrænar og þjóna oss. Og fylistinn mælti, ég hef smánað fylkingar Ísraels í dag, fáið til mann að við erum eigum berjast. Og þegar Sál og allur Ísraels herðið þessi umæli fylistans, þá skeldust þeir og urðu mjög hrættir. Davíð var sonur Ísagi sem var Efraítíti í Betliheim í Júta. Ísagi átti átta sonu. Á Sálstögum var maðurinn og þeim gamall og nýinn var maðurinn og þeim og nýinn að aldri og þrýr elstu sinir Ísagi höfðu farið með Sál í stríðið og sinir hans þrýr sem í stríðið höfðu farið hétu hinn elsti Eliab, Annar, Abinadab og hin þrýði, Samma en Davið var yngstur þrýr hinir eldri höfðu farið með Sál og við og við fór Davið frá Sál til þess að gæta sauða föður síns í Bethlehem en fylistinn gekk fram að morgna og köld og buð sig fram í 40 daga. Dag nokkurt sagði Ísai í Davíðs son sinn: Taka þú efu af þessu bakaða korni, handa bræðrum þínum og þessi 10 brauð og flýtir og færðu bræðrum þínum þetta í herbúðirnar. Og þessa 10 mjólkurosta þú færa hesveitar fóringjunum og þáðu vita hvarin bræðrum þínum líður og komdu með jarðteikn frá þeim en Sál og þeir og allir Ísæðalsmenn eru í Eikítanum og eru að berjast við fýlista. Daðið reis árla morgunin eftir og fekk sauðina, hirði nokkrum til geimslu og lyfti á sig og hjælt af stað eins og Ísæði hafi bóðið honum. Þegar hann kom til herbúðana gekk herinn fram í fylkingu og efti þeir herróp. Stóðun og horið tvekja búnir til bardaga, Ísæðal og fýlistar hvór fylkingin gegnt annari og Davíð skildi við sig það er hann hafi meðferðis hjá manni þeim er gætt í og og hljópað fylkingunni og kom og spurði bræðu sína hvernig þeim líði en meðan hann var að tala við þá sjá þá gekk fram hólmgungumadurinn hann hitt Goliad fylisti frá gatt úr fylkingum fylistana og mælti sömu orðin sem fyrr og Davíð hlitti á En er Ísæðalsmenn sáu mannin, hörfuðu þeir allir undan honum og voru mjög hrættir. Og einn Ísæðalsmanna sagði, hafið þér séð mannin sem kemur þarna? Hann kemur til þess að smána Ísæðal. Hverjum þeim sem fellir hann vil konungurum veita mikil auðæfi og gefa honum dóttur sína og gjöra ætt hann skattfrjálsa í Ísæðal. Þá sagði dæmið við þá sem næstur honum stóðu. Hverju verður þeim manni umbunað sem fellir fýlista þennan og rekur svífyrninga vísaðir? Því að hverir þessi óumiskurni fýlisti eru dyrfist að smána herfylkinga lifanda Guðs og fólkið talaði til hans þessum sömu orðum, þessu verður þeim umbunað sem fellir hann. En er Elíab, elsti bróður hans, herði hvað talaði við mennina, þá rettist hann Davíð og mælti Til er þú komin hingað og hjá hverjum skildir þú eftir þessa fáu sauði í eiðumörkinni? Ég þekki ofdísku þín og vonsku hjarta þíns. Þú ert hingað komin til þessa að horfa á bardagan. Davíð svaraði. Nú, hvað hef ég þá gjörð? Var mér ekki frjálstað spyrja. Og hann snýri sér frá honum og til annars og mælti og sömu leið og fólkið svaraði honum hinu sama sem hér fyrra skiptið En er það spurðist sem Davíð hafi sagt þá sögðum en Sál frá því og let hann þá sækja hann Davíð sagði við Sál Engin láti hugfallast þjótt þinn mun fara og berjast við fýlist að þennan Sál sagði við Davíð Þú ert ekki færum að fara á móti fýlist þessum og berjast við hann því að þú ert ungmenni En hann hefur veri barðaga maður frá barna sko sinni. Davíð sagði við sál. Þjóðsyn gætti sauða hjá föður sínum. En þá kom ljón eða björn og tók kind úr hjörðinni. Þá hljóp ég og eftir honum og feltan og reyf kynndina og gini hans. En ef hann réist í móti mér þrefju í kampa hans og laust hann til bana. Bæði ljón og björn hefur þjóðsyn drepið og þessum óumskurna fílistan skal reiða af eins og þeim því að hann hefur smánað herfylkingar lifanda guðs og Davið mælti Drottin sem frelsaði mig og klóm ljónsins og úr klóm bjarnarins hann mun frelsa mig af hendi þessa fýlista þá mælti Sál við Davið far þú þá og drottin mun vera með þér og Sál færði Davið í Brynju og setti eyrhjálm á höfuð honum og færðan í Brynju Og Davíð girti sig sverði sínu utan yfir Brynjukublin og fór að ganga því hann hafði aldrei reynt það áður. Og þeir ferðu Davíð úr þessu en hann tók stað í hönnsir og valdi sér fimm hála steina úr gílinu og lét þá í smanatöskuna sem hann hafði með sér í skreppuna og tók sér slöngu í hönnd og gekk móti fílistannum. Fýlistin gekk nær og nær Davíð og maðurinn sem bar skjöld hans gekk á undan honum. En er fýlistin leit til og sá Davíð, fyrir leit hann hann að því að hann var ungmenni og rauðleitur og fríðu sínum. Og fýlistin sagði við Davíð, er ég þá hundur að þú kemur með staf í móti mér? Og fýlistin formælti Davíð við Guð sinn. Og fýlistin mælti við Davíð, kom þú til mín? svo að ég gefi fuglum lofsins og dýrum merkurinnar holt þitt. sagði við fýlistann Þú kemur í móti mér með sverð og lensu og spjót en ég kem á móti þér í nafni drottins allsherjar Guðs herfylkinga Ísæls sem þú hefur smánað. Í dag mun drottin gefa þig í mínar hendur og ég mun leggja þig að velli og höggva þér höfuðið og hræði þitt og rægin að herr fýlista muni í dag gefa fuglum loftsins og dýrum merkurinnar svo að öll jörðin viðurkenni að Guð er í Ísrael og til þess að allur þessi mannssafnaður komist að raunum að drottin veitir ekki sigur með sverði og spjóti því að bardaginn er drottins og hann mun gefa yður í vorar hendur og er fýlistin fór á stað og gekk fram og fór í móti Davið þá flýtti Davið sér og hljóp af fylkingunni í móti fýlistanum. Og Davíð stakk hendi sinni í smala og hann í smalatöskuna og tókur henni stein og slöngvaði og hefði fýlistan í ennið og steinnin festist í enni hans og fjall hann á grúfu til jarvar. Þannig sigraði Davíð fýlistan með slöngvu og steini og felldi hann og drapan. Og þó hafði Davíð ekkert sverði hendi. Þá hljóp Davíð að og gekk til fýlist tók sverð hans og dróð það úr slíðrum og drab hann og hjó af honum höfðið með því. Ennir fýlist að kappi að kappið þeirra var döður lögðu þeirra flóta. En Ísarsmenn og Júdamenn lögðu af stað og æptu Herób og eldu fýlist að allt til gatt og að borgarliði Ekron svo að fýlist að lágu vegnið jævel á veginum sem lágu innum borgarliðið bæði í Gat og Ekron og Ísælsmenn snýru aftur og hættu að elta fýlista og rændu herrbúðir þeirra en Davíð tók höfuð fýlistans og hafði með sér til Jérúsanum en vopn hans lagði hann í tjald sitt Þegar Sál sá Davíð fara á móti fýlistanum mælti hann við Abner hessöðingja Abner hversu hann er sveitt þessi Abner svaraði Svo sannlega sem þú lífir konungur veit hér það ekki. Konungur er mælti. Spyrð að hvers sonur þetta ungmenni sé. Og er Davís nýri aftur og hafði lagt fýlistann að velli þá tók afner hann og leitt hann fyrir Sál en hann hélt á höfði fýlistans í hendi sér. Og Sál sagði viðan Hvers son er tú sveinn? Davís svaraði Sónur þjóðstíns Ísæi Bethleemíta. 18. kafli. Þegar Davíð hafði endað talsið sál, þá lagði Jónatán árst mikla við David og unni honum sem lífi sínu. Og sál tók Davíð að sér upp frá þem og leyggi honum ekki að fara aftur til faðurs síns. Og Jónatán gerði fóstbræðalag við Davíð af því að hann unni honum sem lífi sínu. Og Jónatán fór sem hann var í og gaf Davíðana svo að brinnjukupl sinn og jafnvel sverri sitt bóga sinn og velti og Davið fór í leiðangra var hann giftudrúur hvers sem Sál sendi hann setti Sál hann því yfir hermennina og hann var vel þokkaður af öllum líð og einni þjónum Sáls þegar þeir kom heim þá er Davið hafði lagt fýlist hann velli þá gengu konur úr öllum borgum Ísæl syngjandi og dansandi út á móti Sál konungi með bumbum, strengleik og mikillig lefi og konudna stígu dansin hófu upp söng og mæltu Sál feldi sín þúsund en Davíð sín 10 þúsund Þá var Sál reyður mjög og honum mislíkuðu þessi orð og hann sagði Davíð hafa þær gefið 10 þúsundin en mér hafa þær gefið þúsundin Nú vantar hann ekki nema konungdómin og Sál leið Davíð öfundar auga ávalt upp frá því daginn eftir kom illurandi frá Guði yfir Sál og æði greip hann inn í húsinu en Davíð var að leika hörpuna hendi sinni eins og hann var vanur að gjöra á degi hverjum og Sál hafði spjóti hendi þá reddi Sál spjótið og hugsaði með sér ég skal reka það gegnum Davíð og inn í veggin en Davíð skauð sér tvífægis undan Sál var hættur við Davið því að drottin var með honum en var víkin frá Sál. Fyrir því lert Sál frá sér og gjörð hann að hersveitar fóringja. Var hann nú fyrir líðinu bæði þegar það fór og kom. En Davið var giftu drúgur í öllu sem hann tók sér fyrir hendur að því að drottin var með honum. Og er Sál sá að hann var giftu samur mjög, tók honum að standa ukkur af honum. En allur Ísrael og Júta elskaði Davíð því að hann gekk jafnan þeirra fremstur. Sál sagði við Davíð, Sjá, ég vil gefa þér mera, eldri dóttur mína fyrir konu, en þú erður að reynast mér hraustur maður og þú erður að heiga bardag að drottins. En Sál hugsaði mér sér, Ég skal ekki leggja hönd á hann en fýlistar skulu leggja hönd á hann. Davíð sagði við Sál, Hver er ég og hvert er kyn mitt ætt föður minns í Ísæl að ég skuli verða tengt á sonur konungsins en er sá tími kom að giftast kildi Davíð meira af dóttur Sáls þá var hún gefin Adriel frá mehóla fyrir konum en Mikal dóttur Sáls elskaði Davíð og Sál var sagt frá því og honum líkaði það vel þá hugsaði Sál með sér ég vil gefa honum hana og hún verði honum að tálsnöru og fýlistar leggi hönd á hann og Sál sagði annarsinn við Davið þú skalt verða tengtasonum inn í dag og Sál bauð þjónum sínum talið leynilega við Davið og segið sjá, konungur hefur mætur á þér og allir þjónar hans elska þig og því skalt þú mæjast við konung þjóna Sáls tölöðu þessi orð í eiru Davís en Davið sagði Sýnist þiður það lítilsum vert að mæjast við konung þar sem ég er maður, fátækur og lítils hátar. Þjónarsáls báru honum þetta og sögðu, slíkum orðum hefur Davið mælt. Þá sagði Sál, mælið svo að við Davið, eigi gyrðnis konungur annanmund en hundrað yfirhúðir fýlista til þess að hefna sín á óvennum konungs. En Sál hugsaði sér að láta Davið falla fyrir hendi fýlista. Og þjónarans báru Davið þessi orð og Davið líka að það vel að eiga að mægjast við konung. En tímin var enn ekki liðin er Davið tók sig upp og lagða stað með menns sína og draf hundra manns meðar fýlista. Og Davið fór mið yfir húðir þeirra og lagði þær allar með tölu fyrir konung til þess að hann næði mægðum við konung. Þá gaf sálunum Mikael dóttur sína fyrir konu. Sál sá það æ betur og betur að rottinn var með Davið og að allur Ísrael elskaði hann. Þá var Sál enn miklu hrættari við Davið. Var Sál nú óvinnur Daviðs alla æfi og höfðingjar fýlistanna fór í leiðangur. En í hverskipti sem er fór í leiðangur var Davið giftu drygri en allir þjónar Sáls svo að nafn hans varð víðfrækt. Nítjandi kafli Sál talaði Jónatan són sinn og við alla þjóna sína um að drepa Davíð En Jónatan, sónu Sáls, hafði miklar mætur á Davíð Fyrir því sagði Jónatan Davíð frá þessu og mælti Sál, fæðir minn, sýtur um að drepa þig Verð því varum þig á morgun snemma og ferð þig og verð þú kyrr í því leyni En ég ætla sjálfur að fara út og nema staðar við líð föður míns á mörkinni þar sem þú ert og ég ætla að tala um þig við föður minn og ef ég verð nokkurs vísari mun ég segja þér það. Jónatan talaði vel um Davíð við sál föður sinn og sagði við hann Syngast þú ekki konungur á Davíð þjóni þínum því hann hefur ekki syngað á móti þér og verk hans hafa verið þér gagleg. Hann lagði lífsitt í hættu og felldi fýlistann og þannig veitti drottin öllum Ísæðar mikið sigur. Þú sást það og gladdist, hvers vegna vilt þú syngast á saklausu blóði með því að deyða Davíð án Saka. Sál skipaðist við orð Jónatans og Sór, svo sannarlega sem drottin lífir, þá skal hann ekki verða drefinn. Þá kallaði Jónatan á Davið og tjáði honum öll þessi orð. Síðan leiddi Jónatan Davið til sáls og hann var hjá honum sem áður. Er ófriður hófsta nýju fór Davið og barðist við fýlista og felldi mikinn fjölda af þeim svo að þeir flýðu fyrir honum. Þá kom illur andi frá drottni yfir sál en hann sat í húsi sínu og hafði spjótt í hendi sér og Davíð leg hörpuna hendi sinni. Þá reyndi Sál að reka Davíð í gegn með spjótinu eftir vegginn, en hann skauð sér undan Sál svo að hann rak spjótið inn í vegginn og Davíð flýði og komst undan. Hinnar sömu nótt sendi Sál sendi menn í hús Davís til þess að hafa gætur á honum svo að hann fengi drepið hann um morguninn. En Mikal, kona hann, saði Davíð frá og maldi Ef þú forðar ekki lífið þín í nótt, þá verður þú dreppin á morgun. Þá létt Míkal Davíð síga niður út um gluggan og hann fór og flýði og komst undan. Síðan tók Míkal húsgóðið og lagði rúmið og hún lagði blæju úr geitarhári yfir höfðalægð og breytti ábreiðu yfir. Og þegar Sál sendi menn til þess að sækja Davíð þá sagði hún, hann er sjúkur. Þá sendið Sál mennina aftur til að vítjum Davið og sagði Færið mér hann í rúminu til þess að ég geti drepið hann En að sendi komu sjá þá lá hús í rúminu og geitar hásblæjan yfir höfðalæginu Þá sagðið Sál við Mikal Hví hefur þú svikið mig svo og látið óvinn í burt fara svo að hann hefur komist undan Mikal sagðið við Sál Hann sagði við mig Látt mig koma spurt, ellamun eða frepa þig. Davið flýði og kom stundan og kom til Samuels í rama og sagði honum frá öllu sem Sál hafið gjörðt honum. Og hann fór með Samuels og þeir byggu í nájót. Nú var Sál sagt svo frá. Sjá, Davið er í nájót í rama. Sendi Sál þá menn til að sækja Davið. En ef þið sáu hóp spámana sem voru í spámanlegum guðmóði, og Samúel standa þar sem fór ekki þeirra, þá kom Guðsandi yfir sendimen Sáls svo að þeir komust einnig í spámanlegan Guðmóð. Og menn sögðu Sál frá þessu og hann sendi aðra menn en þeir komust einnig í spámanlegan Guðmóð. Þá sendi Sál enn menn í þriðja sinn en þeir komust einnig í spámanlegan Guðmóð. Þá fór hann sjálfur til Rama og er hann koma að vastróni miklu í Sekó Þá spurði hann og mælti, hvar eru þeir Samuel og Davíð? Og menn sögðu, þeir eru í næjót í Rama. En er hann fór þaðan til næjót í Rama, þá kom og á Guðs andi yfir hann og var hann stöðugt í spámanlegum guðmóði alla leiðina til næjót í Rama. Þá fór hann einnig af klæðum sínum og hann var líka í spámanlegum guðmóði framifir Samuel og láð nakin allan þennan dag og allan óttina. Fyrir því segja menn er og sál meðan spámanana. Tuttugasti gabli Damið flýði frá næjótt í Rama og kom til Jónatans og sagði Hvað hef ég gjörð? Í hverju hef ég misgjörð og í hverju hef ég syngað á móti föður þínum fyrst hann situr um líf mitt. Jónatans sagði við hann Það skal aldrei verða. Þú mundi ég lífi tína. Sjá, faðir minn gjur er ekkert, hvort ég stórtni smátt að hann láti mig að ég vita það. Og því faðir minn þá leina mig þessu. Nei, slikta á sér ekki stað. Davíð svaraði aftur og mælti Faðir þinn veit það vel að þér þykir vandum mig og hugsar með sér Jónatan má eigi vita þetta það kynni að fá honum hryggðar. En svo sannlega sem drottinn lifir og þú lifir, milli mín og dauðans er aðeins eitt fótmál. Jónatan sagði við Davíð, hvað sem þú byður um mun ég fyrir þig gjöra. Þá sagði Davíð við Jónatan, sjá, á morgun er tólkomudagur og ég get ekki með neinum móti seti til borðs með konunginum. Leymir því að fara burt svo að ég geti falið mig út á víðabangi til kvelds. Ef nú faðir þinn saknar mín, þá skalt þú segja Davíð beittist leifis að að mega bregða sér til betli heim föðurborgar sinnar því að ásfórn allrar ættarinnar fællar fram. Ef hann þá segir, það er gott, þá er þjóni þínum óhætt en verði hann reyður þá vit að hann hefur illt af ráðið. Auðsín nú þjóni þínum kærleika Úr að þú hefur látið þjón þinn ganga í drottins fóstbræðralag við þig. En hafi ég miskjört, þá drep þú mig sjálfur. Hví þú fara með mig til föður þíns? Jónatan mælti. Láttir ég koma það til hugar. Ef ég yrði þess áskynja að þaðir minn hefði yllt af ráði gegn þér, myndi ég þá ekki segja þér frá því. Davíð, sagði við Jónatan. Hver lættu mér nú vita hvort faðir þinn svarar þér yllu til? Jónatan sagði við Davíð. Kom þú, við skulum ganga út á Víðavang og þeir gengu báðir út á Víðavang en Jónatan sagði við Davíð. Drottinn Ísraelskvöð veri vitni. Þegar ég á morgun um þetta leiti hef komist eftir hvað föður mínu býði skapi og ég sé að þeir eru óhætt mun ég senda til þín og láta þig vita Drottin láti mig gjalda þess nú og síðar ef fadur minn hefur illt í hug að gegn þér og ég læt þig ekki vita það Ég leiði þér að fara svo að þú meir fara óhultur Drottin mun vera með þér eins og hann hefur verið með föður mínum og vilt þú ekki verði ég enn, þá enn á lífi auðsýna mér miskun drottins svo að ég týni egi lífi og svipt verður húsmitt aldrei miskunn þinni og þegar drottin upprætir alla óvinni Davís af jörðinni þá skal nafn Jónatans eigi verða slítið frá húsi Davís. Drottin hefni Davís á óvinum hans. Jónatan vann Davíð enn eigið við ástá er hann bara til hans því að hann unni honum hug ástum og Jónatan sagði við hann á morgun er túlkumudagur þá verður þín saknað því að sæti þitt mun verða aukt en á þriðja degi mun þín mjög verða saknað þá skal þú fara til þess staðar þar sem þú fólst þig fyrir daginn og sestu hjá þeim hól ég mun þá á þriðja degi skjóta örfum í hólin eins og ég væri að skjóta til marks og sjá ég mun senda sveinin og segja farðu og sagtu örina ef ég kalla nú til sveinsins Sjá, örin liggur hérna megin við þig, kom þú með hana. Þá skalt þú koma heim, því að þá er þér óhætt og ekkert er að svo sannlega sem drottin lífir. En ef ég kalla svo til pilsins, örinn liggur hinu megin við þig, þá far þú því að drottin hefur þá sett þig burt. En viðvíkjandi því sem við höfum talað, ég og þú, Þá er drottinn vitni milli mín og þín að eilífu. Þá fól Davís sig úti á víðavangi. Er tólkomundagurinn kom settist konungur undir borð að máltíð. Satt konungur í sæti sínu eins og vant var í sætinu við vegginn en Jónatan satt gegnt honum og Afner sat við hlýðina á Sál en sæti Davís var aukt. Þó sagði Sál ekkert þann því að hann hugsaði það er tilviljun hann er ekki hreitt hann hefur ekki látið hreinsa sig en daginn eftir túlkomana var sæti Davís enn aukt þá sagði sál við Jónatan sinn, hvers vegna hefur sónur Ísagi ekki komið til máltíðar horki í gær í dag Jónatan svaraði sál Davíð betist þess að mér að mega fara til betli hem, hann sagði Legg mér fara vi að við ætlum að halda ættarfórn í borginni og bræður mínir hafa beðum mig um að koma og hafi ég fundið náð í augum þínum þá lofaði mér að komast burt svo því að ég geti heimsótt bræður mína fyrir því hefur hann ekki komið að konungsborði. Þá reddi sár Jónatan og sagði við hann Þú sonur þrjóskar móður Ætli ég viti ekki að þú ert vinur Ísagi sonar því er til skammar og blíðun móður þinnar til skammar. Því alla þá stund sem Ísa í sonur er lífandi á jörðunni, mun þú og konungdómur þinn eigi fastur standa. Send því nú og lát koma með hann til mín því að hann er dauða maður. Þá svaraði Jónatan Sál föður sínum og sagði við hann Hvískildi deyða hann? Hvað hefur hann gjörðt? þá snaraði sál að honum spjótinu og ætlaði að leggja hann í gegn. Sá Jónatan þá að faðir hans hafði fast ráðið að drepa Davið og Jónatan stóð upp frá borðinu æfa reyður og neytti ekki matar annan tulkómu daginn því að hann tók sárt til Daviðs af því að faðir hans hafði smánað hann. Morgun eftir gekk Jónatan út á víðavang á þeim tíma er því Davið hafðu tiltekið og var ungur sveinn með honum og hann sagði við sveinsinn hlöktu og sagtu örina sem ég ætla að stjóta sveinninn hljóp stað en hann skauð örini yfir hann fram en er sveinninn kom þar að er örinlá sem Jónatan hafi skotið þá kallaði Jónatan á eftir sveininum og sagði örinn liggur hínumegin við þig og Jónatan kallaði enn á eftir sveininum aufram flíktir þér stattiki kýr og sveinn jónatans tók upp öruna og færði húsbonda sínum en sveinnin vissi ekki þar jónatan og david vissu einir hvað þetta átt að þýða og jónatan fekk sveinnu sínum vopn sín og sagði við hann farðu með þau inn í borgina sveinnur fór nú heim en david reisi uppundan hólnum féll fram á ásjónu sína til jarðar og lögð þriðsfa sinnum og þeir kistu hór annan og grétu hór með öðrum þó Davíð miklu meður og Jónatan sagði Davíð far þú í friði en viðvíkjandi því sem við báður hefur munnið eigið að í nafni dróttins þá sé dróttin vitni milli mín og þín og milli minnaniðja og þinnaniðja að eilífu síðan hélt Davíð af stað og fór burt en Jónatan gekk inn í borgina 20. fyrsti kafli Davíð kom til Nób til Ahímeleks prest en Ahímeleks gekk skelkaður í móti Davíð og mælti til hans Hví ertu þú og engin maður með þér Davíð svaraði Ahímeleks presti Konungur fór mér erindi nokkurt og sagði við mig Engin maður má vita neitt um erindi það er ég sendið því í og hef falið þér. Fyrir því hef ég stemmt sveininum á vissan stað og ef þú hefur nú fimm brauð hjá þér þá gef mér þau eða hvað sem fyrir hendi er. Prestu svaraði Davíð og sagði Ég hef ekkert óheilagt brauð hjá mér en heilagt brauður til aðeins að sveinarnir hafi haldið sér frá konum. Davíð svaraði presti og mælti til hans Já, vissulega, kvenna hefur oss verið varnan undanfarið. Þegar ég fór að heiman voru kér sveinana heilög, að vísu er þetta ferðalag óheilagt en nú verður allt helgað. Þá gaf prestur honum heilagt brauð, því að þar var ekkert brauð nema skoðunabrauðin sem tekin eru burt frá augli til drottins en volbrauð lögð í stað þeirra þá er þau eru tekinn. En þar var þennan dag einna þjónum Sáls inni byrður fyrir augliti drottins. Hann hétt Dóeg og var Edomíti og yfirmaður hyrða Sáls. Davíð sagði við Ahímeleik Hefur þú ekki spjónt eða sverð hér hjá þér því að ég tók hvorti sverð mitt ným vopn mín með mér svo bar bráðan að um konungs erindi. Þá sagði prestur Hér er sverð góli aðs sem þú lagður að verðli í Eikidal sveipa dúk á bakvið hökulin. Ef þú vilt hafa það, þá tak það því að hér er ekkert annað en það. Davi sagði, það er sverða best, fá mér það. Síðan tók Davi sig upp og flýði þennan sama dag fyrir sál og kom til Akís konungs í gat. Og þjónar Akís sögðu við hann. Er þetta ekki Davíð, konungu landsins? Var það ekki um hann að sungi var við dansinn, Sál feldi sín þúsund en Davíð sín 10 þúsund? Davíð festi þessi orð í huga og var mjög hrættur við Akís konungi Gat. Fyrir því gjörði hann sér upp vitfyrringu fyrir augum þeirra og lét sem óður maður innanum þá, sló á vangahurði hlýðsins sem á bumbu, og létt slefuna renna ofan í skeggið. Þá sagði Akís við þjóna sína Þér sjáuð að maðurinn er vittstóla. Hví komið þér með hann til mín. Hef ég ekki nóga vittfyrringum úr því að þér hafið komið með þennan til að ærast frammi fyrir mér. Hvað á hann að gjöra í mitt hús? Tuttugasti og annar kabli Davíð fór þaðan og komst undan í að Dúlma helli og er bræður hans og allt hús föður hans fréttu það komu þeir þangað til hans og allir nöðstættir menn söpnuðust til hans og allir þeir sem komnir voru í skuldir svo og allir þeir er óanæður voru og gjörðist hann höfðingi þeirra voru nú með honum um fjögur manns manns Davíð fór þaðan til mispi í Móab og sæði við Móabs konung Leif föður mínum og móður minn vera hjá þér, uns ég fæ að vita hvað Guð gjörir við mig. Síðan skildi hann þú eftir hjá Móaps og þau voru hjá honum meðan Davíð var í virkinu. Og gað spámaður sagði Davíð, þú skatt ekki vera kyrfi í virkinu, haft þig á braut og far til júta. Þá fór Davíð af stað og kom í herritskóð. Nú frétti Sál að Davís í fundin og þeir menn sem með honum vorum. Sál satt í gýpu undir Tamarís trénu á hæðinni og hafði spjótt í hendi og allur þjónar hann stóðu umhverfis hann. Þá mælti Sál við þjónar sína sem stóðu umhverfis hann. Heyri þér, Benjamin Ítar, ætli Ísægissonur gefi yður öllum akra og vingarða og gjöru yður allað hersveitarfóringjum og hundrashöðingjum. Þér hafið allir gjörð samsæra móti mér og enginn sagði mér frá því þegar sonur minn gjörði bandalag við Ísaisson og enginn í þar hefur kenti brjósti um mig og sagt mér frá því að sonur minn hefur eld þegg minn til fjandskapar í móti mér eins og nú er framkomið. Þá tók Dóegg íta og míti til máls en hann stóð hjá þjónum sáls og mælti. Ég sá Ísaisson koma til nób til Ahimeleks Ahitúbssonar og gekk hann til frétta við drottinn fyrir hann Hann gaf honum og vistir og sverð Gólians fýlista fekk hann honum Þá sendi konungur eftir Ahimeleik presti Ahitúbsinni og öllu frændliði hans prest í nóp og þeir komu allir á konus fund Þá mælti sál Hér þú Ahitúbsson Hann svaraði Hér er ég, herra minn. Sál til hans Hví hafið þurr gjörð samsari í móti mér, þú og Ísæði son þar sem þú fæst honum brauð og sverð og gegst til frétta við Guð fyrir hann svo að hann geti risið til fjandskapari gegn mér eins og nú er framkomið. Ahímeleik svaraði konungi og mælti Hver er svo trúsin Davíð meðan allra þjóna þinna tengdasonur konungsins fóringi lífvarðar þýns og mikilsmetin í húsi þínu. Er þetta þá í fyrsta sinni sem ég geng til frétta við guð fyrir hann? Fjæri fyrir því, konungur má eigi gefa þjóni sínum og öllu frangliði mínu sök á þessu því að þjótt þinn vissi alls ekki neitt um þetta. En konungur maldi, þú skalt lífið láta, þú og allt franglið þitt og konungur mælti til varmarana sem hjá honum stóðu komið hingað og deyðið presta drottins því að einnig þeir hafa hjálpa Davíð og þóttir vissu að hann var að flýja þá létu þeir mig ekki vita það en þjónar konungs vildu ekki leggja hendur á presta drottins þá sagði konungur við dóeg kom þú hingað og drep þú prestana Og Dóegg Edómiti gekk þangað og hann drap prestana og detti á þeim degi áttatíu og fimm menn sem báru línhökul. Og Nóp borg prestana eitti hann með sverðseggjum bæði karla og konur, börn og brjóstmilkinga, uxa, astna og sauði feldi hann með sverðseggjum. Aðeins einn af sonum Ahímeleks, Ahítópssonar, komst undan. Hann hétt Abjatar og flýði til Davís og gekk í sveit með honum. Og Abjatar sagði Davið frá að Sál hefði myrt presta drottins. Davið sagði Abjatar. Ég vissi það þá þegar úr því að dóið eða míti var þar að hann myndi segja Sál frá því. Ég á sök á lífláti allra ættmenn að Vertu hjá mér og óttast ekki því að sá sem leitar eftir mínu lífi, leitar eftir þínu lífi. Hjá mér er þyrir óhætt. 23. Kabli Menn fluttu Davið þessi tíðindi. Sjá fýlistar herja á kegílu og ræna kornláana. Þá gekk Davið til frétta við drottin og sagði á ég að fara og herja á þessa fýlista. Drottin sagði við Davið. Far þú og herja og fýlistana og frelsaðu Kegilu. En menn Davíð sögðu við hann Sjá, við erum hræddur um og sér í Júta hvað mun þá ef við förum til Kegilu á móti herfylkingum fýlista? Þá gekk Davíð enn til frétta við drottinn og drottinn svaraði honum og sagði Takk þau upp og far til Kegilu því að ég mun gefa þér fýlista í hendur þér. Síðan fór Davið og menn hans til Kegilu og hann herjaði á fýlista, rak fjana þeirra burt og lagði fjölda þeirra velli. Þannig frelsaði Davið þá sem byggu í Kegilu. Þegar Abjadar, Ahímeleksson, flýði til Daví þá hafði hann með sér hökul. Sál sagt frá því að Davið var í komin til Kegilu. Þá mælti Sál. Guð hefur sett mér á vald því að hann hefur sjálfur byrkt sig inni með því að farin í borg með líðum og slagbröndum. Og Sál stendi öllum líðum saman til hernaðar til þess að fara til kegílu og gjöra umsátt um Davíð og menn hans. Þegar Davíð frétti að Sál sæti á svikráðum við sig, sagði hann við abjaddar prest. Kom þú hingað með hökulinn og Davíð mælti drottinn Ísælsk vöð. Þjóttinn hefur sann spurt að Sál allir sér að koma til Kegilu til þess að eyða borginna mín vegna. Hortmunu Kegilíu búar framserja mikið hendur honum, mun Sál koma hingað eins og Þjóttinn hefur spurt. Dróttinn Ísælskuð gjörð það kunnugt þjóni þínum. Dróttinn svaraði, já, hann mun koma, þá mælti Davíð. Hvort munu Kegilíu búar framselega mig og menn mína í hendur sál? Drottin svaraði, já, það munu þeir gjöra. Þá tók Davíð sig upp og hans menn um 600 manns og þeir af stað frá Kegilu og sveimuðu viðsvegar. En er sál frétti að Davíð hefði forðað sér burt frá Kegilu, þá hætti hann við herförina. Davíð hafðist við í eðimörkinni upp í fjallvíjum og hann hafðist við á fjöllunum í síf eði mörgu og Sál leitaði hans alla daga en Guð gaf hann ekki hendur honum. David var hrettur þegar Sál lagða stað til þess að eftir lífi hans. David var þá í Hóres í síf eði mörgu og Jónatanssonu Sáls tók sig upp og fór á fund David í Hóres og hugreisti hann í nafni Guðs og sagði við hann Óttast þú ekki því að Sál fadir minn mun eigi hendur á þér festa en þú munt verða konungur yfir Ísæl og munja þá ganga þér næstur. Sál fadir minn veit og þetta. Og þeir gjörðu báðu sáttmóla fyrir auðliti drottins og Davíð var kyrr í Hóres en Jónatan fór heim til sín. Þá komu Sifítar til Sáls í gýpu og sögðu. Vestu að Davíð felur sig hjá oss í fjallvíjunum í Hóres í ha-ha-kýl-hæðunum sunnalega í júta-óbyðum og ef því nú fýsir konungur að koma þangað þá kom þú. Vort hlutverk verður þá að framselja hann í hendur konungs. Sálmælti Blessaði síðu þér af drottni fyrir það að þér kenduði brjóstum mig Fari nú og takið enn vel eftir og kynnið og komið sem fyrst að raunum hvar hann heldur sig því að mér hefur verið sagt að hann sé slægur mjög. Og njóstni nú og kynnið yður öllu fylsni er hann kann að félast í og færi mér síðan öruga fregn af og mun ég þá fara með yður. Og ef hann er í landinu þá skal ég leita hann uppi með allra júta þúsunda. Þá tóku þessig upp og fóru á undan sál til síf. Davíð var þá með mönnum sínum í Maon Eyvimörk á slættlendinu síðst í Júta óbyggum. Og sál fór að leita hans með mönnum sínum. Sögðu menn Davíð frá því og fór hann þá niður að Hamrinum sem er í Maon Eyvimörk. Og er sál heyrði það veitti hann Davíð eftirfur inn í Maon Eyvimörk. Sál og menn hans fóru öðrum eigin við fjallið en Davíð og hans hinum hínum eigin við það. Davíð flytti sér í angist að komast undan Sál en Sál og menn hans voru að því komnir að umkringja Davíð og menn hans og taka þá höndum. En þá kom sendimaður til Sál som ætti. Kom þú nú stjótt því að fýlistar hafa brotist inn í landið. Þá hvarf Sál aftur og let af að elta Davíð en sneri í móti fýlistum. Fyrir því var sá staður nefndur aðskilnaða klettur. Davíð fór þaðan og hafðist við uppi í fjallvíjum við enngeði. Og þegar sál kom aftur úr herförinni móti fýlistum, Báru menn honum tíðind og sögðu, sjá Davíð er í engít í eiðimörk. Þá tók Sál þrjár þúsundur manns einvala lið úr öllum Ísrael og lafa stað til að leita Davíðs og hans manna austan í stengjæta hömrum. Og hann kom að fjárbyggjónum við vegin þar var hellir, gekk Sál inn í hann erinda sinna. En Davíð og hans menn höfðu lagst fyrir inn í hellinum. Þá sögðu menn Davíðs víðan. Nú er dagurinn komin, sá er drottinn talaði um við þig. Sjá, ég mun gefa óvinn þinn í hendur þér svo að þú getur við hann gjöld það eftir vel líkar. Og Davíð stóð upp og sneið leynilega lafið af skikkjum sáls. En eftir á sló samviskan Davíð því að hann hafði sniði lafið af skikkjum sáls. Og hann sagði við menn sína Drottin láti það vera fjarri mér að ég gjöri slíkt við herra minn, drottins smurða, að ég leggji hönd á hann því að drottins smurði er hann. Og Davíð átaldi mennsin að harlega og leiði þeim ekki að ráðast á sál. Sál stóð upp og gekk út hellinum og fór leiða sinnar. Þá reyði stafið upp og gekk út hellinum og kallaði á eftir sál. Minn herra konungur, þá leit Sál aftur, en Davíð neygði andlitt sér til jarðar og laudt honum. Og Davíð sagði við Sál, hví hlýðir þú að tal þeirra manna sem segja, Sjá, Davíð situr um að vinna þér megin. Sjá, nú hefur þú sjálfur séð hversu drótting að þig í mínar hendur í dag í hellinum, og menn eggjuðu mig á að drepa þig, en ég þyrndi þér og hugsaði með mér, Ég skal eigi leggja hendur á herra minn því að drottinn smurði er hann En líktu á Fadir, já líktu á lafið af skikku þinni í hendi mér Að því að ég sneið lafið af skikku þinni og drap þig ekki Að því mátt þú skinja og skilja að ég bý eigi yfir ílsku og svikum og að ég hef eigi syngað á móti þér En þú situr um að ráða mig að dögum Drottinn dæmi miðli þín og mín, og drottinn hefni mín á þér, en hendur leggir ekki á þig. En svo gamalt málntæki segir, ílser af ítlum von, en hendur leggir ekki á þig. Hvern eldir Ísæðels konungur? Hvern ofsækir þú? Dauðan hund, eina fló. Drottinn sé dómari og dæmi okkar í milli og sjái til, og flýtt ég og reki réttar míns í hendur þér. Þegar Davíð hafði mælt þessum orðum til Sáls, þá kallaði Sál. Er það ekki þínrödd, Davíð, sonur minn? Og Sál tók að gráta hástöfum og hann mælti til Davíðs Þú ert réttláttar en ég því að þú hefur gjörð mér gott en ég hefði gjörð til rýlt og þú hefur í dag aukið á það góða sem þú hefur auðsýnt mér Þar sem drottinn seldi mig í þínar hendur en þú drafst mig ekki. Því að hitti einhver óvin sinn mun hann þá láta hann fara leiðarsinnar í friði. En drottinn mun umbuna þér þennan dag góðu fyrir það sem þú gjörðir mér. Og sjá, nú veit ég að þú mun konungur verða og að konungdómur Ísrael mun staðfestast í þinni hendi. Vinn mér því eið að því við drottinn, a fór skulu ekki uppráða nafnina mína eftir mig og ekki afn má nafni mítt og rætt og Davíð vann sál eið af því fór sál þínast heim til sínn en Davíð og menn hans fóru upp í fjall vígið 2050 kaflí Samuel do og allur Ísrael safnaði saman og syrfi hann og var hann grafin hjá húsi sínu í Rama. Davíð tók sig upp og fór ofan í Máun eði mörk. en í Máun var maður er bú átti í Karmel. Hann var auðugur mjög og átti þrjú þúsund og eitt þúsund geytur. Hann var þá að klippa sauði sína í Karmel. Maður þessi hétt Nabal og kona hans Abigail. Hún var kona vittur og fríð sínum en hann maður harður og yllur viðuregnar. Hann var að vætt Kalebs. Og Davíð frétti í eyðimörkinni að Nabal væri að klippa sauði sína. Þá sendi Davíð tíu sveina og Davíð sagði við sveinana. Farið til Karmel og gangið á fundu Nabals og berð honum kveðju mína og mærið svo við bróðu minn. Held sér þú! og held síð húsið þínu og held síð öllu sem þú átt. Nú hef ég heyrt að vera síð að klippa sauðið þína. Fjárhyrðar þínir hafa verið með oss og við höfum þeim ekkert meingjört, enda hefur þeim einskis vant orðið allan þann tíma er þeir hafa verið í karmel. Spyrð þú sveina þína og munu þeir segja þér hissanna. Látt því sveinana finna náð augum þínum, því að á hátíðar degi erum við komnir gef því þjónum þínum og Davís sinni þínum það sem þú hefur fyrir hendi þegar Sveinar Davís koma á fund Nabals fluttu þér honum öll þessi orð í nafni Davís og þögnuðu síðan en Nabal svaraði þjónum Davís á mælti hver er Davís og hver er Ísaisson margir gjörast hennú þrælatnir sem strjúka frá húsbændum sínum Á ég að taka bröð mitt og vín og sláturfja mitt sem ég hef slátrað handa sauðaklippurum og gefa það mönnum sem ég ekki einu sinni veit hvaðan eru. Þá snýru Sveina Davís á leið og hurfu aftur og komu og fluttu honum öll þessi orð. Þá mælti Daví til sinna manna. Gyrðið yfir nú hver sínu sverði og þeir gyrtu sig hver sínu sverði. Síðan gyrtist Davíð og sínusverði og loðu þeinu að stað undir fórustu Davís um 400 manns en 200 urðu eftir hjá farangrýnum einn af sveinu Nabals sagði Abigail konu Nabals frá þessu og mælti sjá Davíð gjörði sendi menn úr eðumörkinu með kveðju til húsbóndafors en hann jós yfir þá fár yrðum og menn þessir hafa þó verið mjög góðir við oss og Os sefur ekkert mein verið gjörð og oss hefur einskis vantorðið allan þann tíma er við heldum oss nálað þeim meðan vir vorum í haganum. Þeir voru sem varnargarður í kringum oss bæði um nætur og daga allan þann tíma er við heldum fjönu til haga nálað þeim. Hegnu og sjá til hvað þú skalt gjöra því að ógæfa er búinn húsbúnda vorum og öllu húsi hans en hann er slikt rakmenni að ekki má við hann mæla. Þá brá Abigail við og tók 200 brauð og 2 vínlegla, 5 tilrætta sauði og 5 mæla að bökuðu korni, 100 rúsinukökur og 200 fíkjukökur og klifjaði með astna. Og sagði við sveina sína, farið á undan mér, sjá ég kem á eftir íður. En nabal manni sínum sagði hún ekki frá þessu og er hún kom ríðandi á astna ofan fjallið, og var í hvarfi, sjá, þá kom Davíð með menn sína ofan í móti henni og rakst hún þar á þá. En Davíð hefði sagt, já til einskis hef ég varðið allt það sem sá maður átti á eyðimörkinni svo að einskis varð vant af öllu sem hann átti. Hann hefur launað mér gott með illu. Guð láti Davíð gjalda þess nú og síðar ef ég læt eftirverða einn karlmann af öllu því sem hann á. Þegar byrktir á morgun. En er abigað en sá Davíð, stjá hún sem stjóttast nýður af astanum og fjall fram á ásjónu sína fyrir Davíð og lög til jarðar. Og hún fjall honum til fóta og mælti, sökin hvílir á mér, herra minn, leif ambátt þinni að tala við þig og hlýð á orð ambáttar þinnar. Skeið eigi, herra minn, um hrakmenni þetta, hann vabal, því að hann ber nafn með réttu. Heimskingi heitir hann og heimskur er hann. En ég ambátt hín hef vegið sé sveinana er þú herra minn sendir. Og nú herra minn svo sannlega sem drottin lífir og svo sannlega sem þú lífir og drottin hefur aftrað þér frá að úthetla blóði og hefna þín sjálfur þá verði nú óvinnir þínur sem nabal og allir þeir sem sitja um að gjöra þér illt herra. Og gáfuð þessa sem þeirrna þín hefur fært til herra mín, lát nú gefa hana sveinunum sem eru í fylg með þér, herra mín. Þýri gef afbrót ambáttar þinnar því að veita mun drottin herra mínum staðfast hús af því að herra mín hegir bardaga drottins og illt mun ekki finnast í fari þínu með þú lifir. Og rísið einhver maður upp til þess að ofsækja því og sitja um líf þitt þá sé að líf herramins bundið í bundinni lifandi manna hjá drottni guðið þínum en lífi óvinna þinna þeyti hann burt úr slöngfunni og þegar drottin veitir því að herraminn öll þau gæði er hann hefur þér heitið og hefur skipað því höfðingja yfir Ísrael þá mun það ekki verða þér til ásteytingar ný herramínum að saminsku bytti að herraminn hafi úthelt blóði að orsaka lausu og hefnt sín sjálfur og þegar drottin gjöru vel við þig herra minn, þá minnstu ambáttar þinnar þá mælti Davíð til Abigail Lofaður veri drottin ísæðarskvöð sem sendi þig í dag á minn fund og blessuð sig og hyggindi þín og blessuð sér tú sjálf sem aftrað hefur mér í dag frá að baka mér blóðskuld og að hefna mín sjálfur Es vor sannarlega sem drottinn Ísraelsk guð sem varðveitt hefur mig frá að gjöra þér illt hefðirðu ekki hraðað þér svo á minn fund þá myndi eigi nokkur af mönnum Nabals hafa beði morguns ódrepin og Davíð tók við af henni því sem hún færði honum og sagði við hana far þú í friði heim til þín sjá ég heve hlýtt á mál og veitt þér bæn þína Þegar Abigail kom til Nabals þá hafði hann veistlu í húsi sínu sem konungsveistla væri. Var Nabal hinn káttasti og drukkinn mjög. Sagði hún honum ekkert horki stókn í smátt fyrir hann byrti morgunin eftir. En um morgunin þá er víman var runnin af Nabal sagði kona hans honum öll þessi tíðindi. Þá dó hértaði brjósti honum og hann varð sem stein og að eitthvað tíu dögum liðnum löst dróttin Napal svo að hann dó. Þegar Davið frétti að Napal var í dáunum ætti hann. Lofaðu sér dróttin sem hend hefur svífurðu minnar á Napal og haldið hefur þjóni sínum frá illu. En ílsku Napals hefur dróttin látið honum sjálfum í koll koma. Þá sendi Davið menn til Abigail þess erendis að hann vildi fá hennar sér til eiginkonu. Þjónar Davíðs komi til Abigail í karmel og mæltu svo til hennar. Davíð hefur sendt ós á þinn fund þess erindis að hann við fá þín sér til eigin konu. Þá stóð hún upp og neyði andlitt sitt til í og mælti. Sjá, ambáttín er þess albúin að gjörast herna til þess að þvo fætur þjóna herra míns. Síðan bjó Abigail sig í skyndi og steig á bak astna sínum svo og megar hennar fimm þær er með henni fóru hún fór með sendimönnun Davís og var kona hans Akinóam frá Jésrél hafði Davís fengið sér til eiginkonu og báðar urðu þær konur hans en sál hafði gefið Mikal dóttur sína konu Davís palt í lægisini frá Gatlim 27. kabli Sýfýtar koma til Sáls í Gýbu og Söðu. Veistu að Davíð hefur falið sig í Háhá kýlahæðunum gengt Júta óbyðum. Þá tók Sáls upp og fór ofan í Sýfeyðimörk og með honum 3000 manns valdir menn af vísæl til þess að leita Davís í Sýfeyðimörk. Og Sáls setti herbúði sínar í Háhá kýlahæðunum vegin gengt Júta óbyðum. En Davíð held sig á eyðimörkinni. En er hann frétti að Sál var í komin í eyðimörkina til þess að elda hann, sendi Davíð út njósnarmenn og fekk vita með vissu að Sál var komin. Þá tók Davíð sig upp og kom þangað sem Sál hafi sett herrbúði sínar. Og er Davíð sá hvar Sál og Abner Nesson hefsöðingi hans hvíldu en Sál hvíldi í vagnborg og liðsmenn hans lágu í tjöldum sínum umhverfisann, þá kom hann máli við Ahimeli Ketita og Abisai, Serújusson, bróður Jóabs og sagði Hver vill fara með mér inn í herbúðurnar til Sáls? Abisai mælti, ég skal fara með þér. En ef þau Davíð og Abisai komu að liðinu um nótt, þá lág Sál sofandi í vatnborginni og spjót hans var rekið í jörðu að höfu honum en afner og líðsmennirnin lágu í kringum hann. Þá sagði Abisai við Davið Í dag hefur Guð selt óvinn þinn í hendur þér. Nú mun ég reka spjót við gegnum hann og ofan í jörðina með einu lægi eigi mun ég þurfa að leggja til hans tvísvar. En Davið sagði við Abisai Drep þú hann ekki því að hver leggur svo hönd á drottinn smurða að hann sleppi hjá hegningu. Og Davíð mælti enn fremur, svo sannlega sem drottinn lífir, vissulega mun annað hvort drottinn ljókstann eða dauða hans berað hendi með náttúrlegum hætti eða hann fyrir í hernað og fellur. Drottinn láti það vera fjarri mér að leggja hendur á drottinn smurða. En tag þú nú spjótið sem er þarna að höfði honum og vatnskálina og förum síðan og Davíð tók spjótið og vatnskálina að höfði sáls og síðan fóru þeir leiðarsinnar en engin sá það og engin var þess var og engin vaknaði heldur voru þeir allir svomandi því að þungur svepp frá drottni var á þá síin þá gekk Davíð yfir á hæða eina, þar gengt við og namst þar staðar allfjarri svo að mikið bíl var á milli þeirra Þá kallaði Davið til liðsins og Afners nersónar og mælti, hvort mátt þú heyra málmitt, Afner? Afner svaraði og sagði, hver er þú sem kallaði til konungsins? Davið sagði við Afner, Ertu þú ekki karlmenni og hver er þinn líki í Ísrael? Hví hefur þú ekki vakað herra þínum konunginum, því að einn maður úr liðinu kom og ætlaði að drepa konungin, herra þinn. Þar hefur þér illa farið, svo sannlega sem drottinn lífir eru þér dauðaverðir fyrir það að þér hafðu ekki vakað yfir herra í þar yfir drottinn smurða og hignu að hvar spjóð konungsins er og hvar vatnskálinn er sem stóð að höfði honum. En Sál þekkti Málrón Davís og Mælti. Er þetta ekki Málrónur þinn, Davís, sonur minn? Davís svaraði. Jú, Málrómur minn er það herra konungur, og Davíð mælti. Hví ofsækir þú herra minn þjón þinn? Hvað hef ég þá gjörðt og hvað illt er í minni hendi? Og hlýð því minn herra konungur á mál þjón þins. Hafið drottinn engð þig upp á móti mér, þá lát hann finna ilm að forna reik. En um menn hafa gjörð það, þá séu þurr bölvaðir fyrir drottni, þar sem þeir hafa nú fræmt mig burt svo að ég má egi halda hóp með egn drottins með því að þeir segja far þú, þjóna þú öðrum guðum. En láti ég blóð mitt falla á jörð langt burtu frá auglið til drottins því að Ísæðars konungur er laður á stað til þess að ná lífi mínu eins og menn elta akurhænu á fjöllum. Þá mælti sál Ég hefði syngað Hverf aftur daði sonuminn Því að ég skal aldrei framar gjöra þér mein, fyrst þú þyrmdi lífi mínu í dag. Sjá ég hef breytt heimskulega og mér hefur mikiðlega yfirsérst. Davíð svaraði og sagði. Hér er spjót konungs, komin nú einn af sveinunum hingað og sæki það. En drottin umbunar hverju manni hans og trúfesti. Drottin hafið gefið þig í hendur mínar í dag, en ég vildi ekki leggja hendur á drottins smurða. Og sjá, eins og líf þitt var mýkilsvert í mínum augum í dag, svo veri og líf mitt mýkilsvert í augum drottins og hann virðist að frelsa mig úr öllum nauðum. Og sál til Davís, Blessaður verð þú, Davís sonur minn, þú mynd bæði verða mýkill í frangfæmdum og giftuð rúgur. Síðan fór Davís leiðarsinnar, En Sál snjæri aftur heim til sín. Davíð hugsaði með sjálfum sér. Nú fell ég einhver daginn fyrir hendi Sáls. Nú er það ráðvænst að ég forði mér undan til fýlistalands. Þá gefst Sál upp við að elta mig um allt Ísæls land og ég slepp greipum honum. Síðan tók Davið sig upp og fór með þau 600 manns er með honum voru yfir til Akís, mákssonar konungs í gætt og Davið settist að hjá Akís í gætt bæði hann og menn hans hver með sína fjölskyldu. Davið með báðum konum sínum, Akínóam frá Jésræl og Abígæl þá rátt aði Nabal í Karmel og þegar Sál frétti að Davið var í flúin til gætt Þá hætti hann að leita hans. Davíð sagði við Akís. Hafi ég fundið náð í augum þínum, þá látt þú fá mér bústað í einhveri borg landsins. Hvískál þjóttin búa hjá þurri höfuborginni. Þá fekk Akís honum siklag þann sama dag. Fyrir því liggur siklag enni dag undur júta konunga. En sá tími sem Davíð bjó í fyrirsta landi var eitt ár og fjórir mánuðir Davíð og menn hans fóru herfur og gjörðu árás á Gesuríta Gísíta og Amalíkíta því að þeir byggu í landinu sem náði frá Telam allaleg til Súr og Egiptalands og þegar Davíð brausti í þessi lönd let hann horki menn í konur lífi halda en tók sauði og nautgripi, astna og ulvalda og klæði sneri síðan við og fór aftur til Akís og ef Akís spurði hvar hafið þér ráðist á í dag þá svarði Davíð í Júta sunnantil eða á suðurland ég har emilíta eða á suðurland kenýta en Davíð lét horki menni og konur lífi halda til þess að flytja til gatt með því að hann hugsaði Þau kynnu að segja eftir oss og taka svo til orða, svo hefur Davíð að farið, og sá var síður hans allan þann tíma sem hann bjó í fýlistalandi. Og Akís trúði Davíð með því að hann hugsaði, honum er ekki lengur vart hjá þjóðsynni Ísrael og fyrir því mun hann ævinlega verða í minni þjónustu. 28. kabli Í þann tíma drói fýlist saman hersinn og byggust að fara í hernað móti Ísrael. Og Akís sagði við Davíð. Vita skaltu að þú verður að fara með mér í leiðangurinn bæði þú og menn þínir. Davíð svaraði Akís. Nú þú fá að reyna hverju þjótt þín fær orkað. Og Akís sagði við Davíð. Þá skipa ég þig höfuðvörð minn allar stundir. Samuel var dávinn og allur Ísæðan hefði sýrt hann og jarðað hann í rama, hans eigin borg. En Sál hefði gjörðt að landræka alla andasæringamenn og spásagnamenn. Nú söfnuðust fýlista saman og komu og settu herbúði sínar í sune. Þá safnaði Sál saman öllum Ísæðan og setti herbúði sínar á Gilbóafjalli. Og þegar Sál sá her fýlista var þann hrættur og misti móðin. Sál gekk til frétta við drottinn en drottinn svaraði honum ekki horki í draumum með úrím fyrir milligöngu spámanana. Þá sagði Sál við þjóna sína Leyti fyrir mig að særingakonu svo að ég geti farið til hennar og leyti að frétta hjá henni. Og þjóna drottinn svoði við hann Í endór er særingakona. Sál gjörði sér torkennilegan og klætti stúlarbúningi og lagða stað og tveir menn með honum Þeir komu til konunar um nótt og Sál sagði Látt þú andan spá mér og látt koma fram þann er ég nefni til við þig Konan svaraði honum Sjáð þú veist hvað Sál hefur gjörð að hann hefur upprætt landinu alla andasefingamenn og spásagnamenn Hvíð leggur þú þá snöru fyrir mig til þess að deyða mig Þá vann Sál henni eyð við drottin og mælti Svo sannlega sem drottinn lífir skal engin sök á þig falla fyrir þetta. Þá sagði konan, hvern vilt þú að ég láti framkoma? Hann svaraði, lát þú Samuel framkoma fyrir mig. En er konan sá Samuel, hljóðaði hún upp yfir sig og konan sagði við sál, hví hefur þú svikið mig, þú ert sál. En konungurinn mælti til hennar, Verð þú órætt, en hvað sérð þú? Og konan sagði við Sál, ég sé anda koma upp úr jörðinni. Hann sagði við hana, hvernig er hann í hátt? Hún svaraði, gamall maður stígur upp og er hjúpaður skikju. Þá skildi Sál að það var Samuel og hnegði andlitsi til jarðar og lögð honum. Þá sagði Samuel við Sál, hví hefur þú ónað mig? og látið kalla mig fram. Sálmælti Ég er í miklum nauðum stattur, fýlistar herri á mig og Guð er frá mér víkin og svarar mér ekki lengur hvorti fyrir milligöngu spámanana nýja í draumum fyrir því let ég kalla þig til þess að þú segir mér hvað ég á að gjöra. Samúl svaraði Hvíspyrð þú mikið þá fyrir strottin er frá þér víkin og orðin óvinur þinn. Drottin hefur þá við því gjörð eins og hann hefur sagt fyrir minn munn. Drottin hefur rífið frá þér konungdómin og gefið hann öðrum, gefið Davið hann. Af því þú lítir ekki boði drottins og framkvæmdrekki hans brennandi reyði á amaleg fyrir því hefur drottin gjörð til þetta í dag. Og drottin mun og gefa á ásamt þér í hendur fýlista og að morgun mun þú og sinir þínir hjá mér vera. Drottin mun og gefa herr Ísaels í hendur fýlista. Þá var Sál hrættur og fjall endilángur til jarðar og hann skeldist mjög af orðum Samuels. Hann var og magnþróta því að hann hafði eigið mataneitt allandaginn og allan óttina. Konan gekk nú til Sáls og er hún sá hversu mjög hann var felfsfullur, sagði hún við hann. Sjá ambóttín hefur hlýtt röstu þinni og ég hefði lagt líf mitt í hættu, og ég hefði gjörð það sem þú baðst um. Klýtt þú þá líka röst ambáttar þinnar. Ég ætla að færa þér matarbýta og þú skalt eita, svo að þér aukist þróttur og þú getur farið leiðar þinnar. En hann færðist undan og sagði, Eigi vil ég eita, en er bæði menn hans og konan lögðu að honum Þá lét hann að orðum þeirra og stóð upp á gólfinu og settist á rúmið. Og konan átti alikálf í húsinu, slátræði hún honum í skyndi, tók mjöl, nóðaði það og bakaði úr því ósýðar kökur. Síðan bar hún það fyrir sál og mennans og eða hefðu etið, tókuð þessi upp og lögðu af stað þessa sömu nótt. 20. og 9. kabli Fýlistar dróðu nú saman allan hersinn hjá aðþekk en Ísrael setti herbúði sínar við lindina hjá Ísrael og höfðingjar fýlistar komið með hundru sín og þúsundir og Davíð og menn hans komið síðastir með Akís. Þá sögðu höfðingjar fýlistar hvað eiga þessir hebregar hér að gjöra. Akís sagði við höfðingjar fýlistar. Það er Davíð, hyrmaður sáls í Ísrael, sem nú hefur með mér verð í tvö ár og hef ég ekki haft neitt út á hann að setja frá þeirri stundu er hann gjörðist minn maður og allt fram á þennan dag. Höfðingar fýlista reyttustónum og sögðu við hann. Látt þú manninn hverfa heim aftur. Fari hann á sinn stað þar sem þú hefur settan en eigi skal hann með fara í bardagan svo að hann snúist ekki á móti oss í orustunni með hverju gæti hann betur náð aftur hilli herrasins en við höfðum þessara manna var það ekki þessi sami Davíð sem sungi var um við dansinn Sál felldi sín þúsund og Davíð sín tíu þúsund þá létt Akís kalla Davíð og sagði við hann svo sannlega sem drottin lifir er þú ráðvandur Og ég unni því vel að þú gangir út og inn með mér í herrbúðunum. Því að ég hef ekki orðið neins íls var hjá þér frá þeirri stundu er þú komst til mín og allt fram á þennan dag. En höfðingunum er ekki um þig. Hverði aftur og fari í friði svo að þú gjörir ekki neitt það sem höfðingum fýlista mislíkar. Þá sagði Davíð við Akís. Hvað hef ég þá gjörðt og hvað hefur þú haft út á þjón þín að setja frá þeirri stundu er ég gjörðist þinn maður og allt fram á þennan dag, að ég skuli ekki mega fara og berjast við óvinni herra míns konungsins? Akís svaraði og sagði við Davíð. Ég veit að þú ert í mínum augum góður sem værir þú engil guðs, en höfingar fýlist að segja, skal hann með oss fara í bardagan. Rís þú því árla á morgun á samt mönnum herra þins sem með þér komu og farið þér þangað sem ég hefði settiður og ætlaðu mér ekkert illt því að vel er mér til þín og rísið þá árla á morgunni og haldið af stað þegar byrtir. Reis nú Davíð árla um morguninn og menn hans og lögða stað heim aftur til fýlistalans en fýlistar fóru upp til jæsrel. Þegar Davíð og menn hans komi til siklag á þriðja degi þá höfðu Amalíkýtar gjörðt herklaup á suðurlandið og á siklag, unnið siklag og brent hana. Höfðu þeir hert konur og allt sem í henni var bæði smátt og stórt. Engan mann höfðu þeir drepið en haft fólkið á burt með sér og farið síðan leiðarsinnar og er Davíð og menn hans komið til borgarinnar, sjá þá var hún brunnin, en konur þeirra sínir og dætur hertekin. Þá tók Davíð og liðið sem með honum var að gráta hástöfum, unnstir voru uppgefnir að gráta. Báðar konur Davís höfði verið herteknar, Akinóam frá Jésariel og Abigail er áttæði nabal í karmel. Var Davíð nú mjög nöðulega staldur því að liðið hafið orð að gríta hann því að menn voru allir sár hryggir vegna sónasinna og dætra. En Davíð hresti sig upp í drottni guði sínum. Og Davíð sagði við abjadar prest svoan Ahimekels fær mér hingað hökulin og abjadar fór mið hökulin til Davíðs. Og Davíð gekk til frétta við drottin og mælti á ég að elta þennan ræningaflokk mun ég ná þeim. Hann svaraði honum Eldu þá því að þú munt vissulega ná þeim og fá bjargað. Þá lagði Davíð af stað hann og þau 600 mann sem hjá honum voru og þeir komu að Bezó-Læk. Þar námið þeir staðar er eftir urðu. Og Davíð hett áfram með 400 mans en 200 manns urðu þar eftir því að þeir máttu eigi yfir Besóla í komast vegna þreytu. Þá fundu þeir egyptskan mann úti á Víðavangi og fóru meðan til Davís og þeir gá honum mat að eta og vatn að rekka. Þeir gá honum sneið af fíkjököku og tvær rúsinukökur og áttan það og lifnaði við því að hann hefði ekki mat etið nýja vatn rukkið í þrjá daga og þrjár nætur. Og Davís sagði við hann Hvers maður ert þú og hvaðan ert þú? Hann svaraði Ég er ekipskur sveinn, þræll, amalikítan okkur. Húsbóndi minn skildi mig hér eftir, eftir af því að ég var sjúkur fyrir þrem dögum. Við erum á suðurland Kreta og land sem liggur undir Júta, svo og upp á suðurland Kalebs og siklag brendum mér upp. Og Davíð sagði við hann Viltu vísa mér leið til ræningaflokks þessa? Hann svaraði Vinn þú mér eigða því við guð að drepa mig ekki og framselega mig ekki í hendur húsbúnda míns þá skal ég vísa því leið til ræningaflokks þessa og hann veitti þeim leiðsögu þángað. Ránsmennirnur höfðu þá dreifst um allt landið og átu og drukku og gjörðu sér glaðan dag vegna hins mikla herfáns sem þeir höfðu tekið í fýlistalandi og í Júdalandi. Og Davíð barði á þeim frá því og allt til kvelds og helgaði þá banni svo að engin þeirra komst undan nema 400 sveinar sem stígu á bak úlvöldum og flýðu. Þann veg náði Davíð aftur öllu því sem Amalíkýtar höfðu rænt og báðum konum sínum bjargaði Davíð. Þá vandaði ekkert horki smáknir stort hvor ekki herfang nýr sonu og dætur, nýr nokku það er ránsmennirnir höfðu rænt. Davíð kom aftur með það allt. Þá tóku þeir alla sauðina og nautin og leiddu fram fyrir hann og sögðu Þetta er herfang Davís. Enni Davíð kom til þeirra 200 manna er gefist höfðu upp svo þeir máttu ekki fylgja honum og fyrir því verið skildir eftir við beðsólæg þá fóru þeir í móti Davíð og líðinu sem með honum var og ef Davíð komi líðið þá heilsuðu þér þeim þá tóku allir ódrengir og varmenni meðan manna þeirra er með Davíð höfðu farið til máls og sögðu fyrst þér fór ekki með ós þá viljum er ekki láta þá fá neitt af herfanginu sem ég er höfum bjargað þó má hver maður fá konu sína og sonu það mega þér taka með sér og fara síðan en Davíð sagði Breið til þegi svo eftir að drottin hefur oss slíkt í tíaláttið og varveitt oss og selt í hendur ræningaflokk þann sem á oss hafði ráðist. Og hver mun vera á íðarmáli í þessu efni? Nei, sama hlut og sáfæðir er í bardagan fer, sama hlut skal og sáfá sem verður eftir hjá farangrinum. Allir skuru þeir fá jafnan hlut og við það sant upp frá þeim degi og hann gjörði það að lögum og venju í Ísrael og hefur það haldist fram á þennan dag. Þegar Davíð kom til siklag, sendi hann öldungunum í júta vinnum sínum nokkuð af herfónginu með þessari orsending. Sjá, þetta er jöf yður til handa af herfóngi óvinna drottins. Sömmulegðist þeim í Betil, þeim í Ramot Negep, þeim í Jatir, þeim í Aroer, þeim í þeimi þeim í Estimóa, þeim í Rakal, þeim borgum Jerhamelita, þeim í borgum Kenita, þeimi Horma, þeim í Bór Asan, þeimi í Atak, þeim Hebrón og til allra þeirra staða þar sem Davíð hafði umfarið með menn sína. Þrítúastu og fyrstikabli Fýlistar lagt til orustu við Ísrael höfðu Ísæðismenn flúið fyrir fylistum og lágu margir fallnir á Gilbóafjalli. Fylistar eldu Sál og sonu hans og feldu Jónatan, Abinadab og Malkisúa, sonu Sáls. Var nú gjörð hörð allaga að Sál og höfðu nokkrir bóðmannanna komið auða á hann. Varð hann þá mjög hrættur við bóðmannina. Þá sagði Sál við skjaldsveinsinn. Bregð þú sverðið þínu og leggð gegn með því svo að óumskorðin menn þessir komi ekki og fari háðulega með mig. En skjaldsveinnin vildi ekki gjöra það því að hann var mjög hrættur. Þá tók Sál sverðið og lét fallast á það. Og er skjaldsveinnin sá að Sál var döður þá lét hann og fallast á sverð sitt og dó með honum. Þannig létu þeir lífsitt, Sál, sinir hans þrýr og skjaldsveitt hans allir þennan sama dag er Ísagelsmenn þeirri byggu hinnu megin við sléttlendið og þeirri byggu hinnu megin jórtana sáu að Ísagelsmenn voru flúnir og sál og sinir hans fallnir þá yfirgáu þeir borgi sínar og löða flókta og fýlistar komu og settust að í þeim daginn eftir komu fýlistar að ræna valin fundu þeir sál og sonu hans þrjá fatna á gilbóafjalli. Hjuggu þeir af honum höfuðið og flettu hann herrklæðum og gjörðu sendi um allt fýlista land til þess að flytja skurgóðum sínum og líðnum gleði tíðindin. Og þeir lögðu vopn hans í hof astörtu en lík hans hengdu þeir upp á borgarmúrin í bet En er íbúarnir jabis í gílegað fréttu Hvernig fýlistar höfðu farið með sál, þá tóku sig til allir vopfæri menn, gengu alla nóttina og tóku lík sáls og lík svona hans ofan af borgarmúrunum í beðsan. Síðan hjeldu þeir heim til Jabes og brendu þar líkin. Því næst tóku þeir beinþeyra og grófu þau undir tamarísk tríinu Jabes og þörstuðu í sjö daga.